Sziasztok, ez itt a Free play 142. adása. Én Neurotik vagyok, és mellettem itt van. Mike, sziasztok. Üdvözlünk mindenkit itt a Twitch bitjein, és a, az internet egyéb bájtjaim. Úr, ez nagyon rossz volt. <gül> Jó. Nem, nem szoktunk kivágni dolgot, de ezt nem kezdenénk újra. <gül> hát most már mindegy, ez most már benne volt. Kim van az interneten, most mit csináljuk? <gül> Vállalom kell. Meg, meg amúgy is ebből hiába vágott ki a, a stream... Vodba benne lesz. Jó, jó, jó tényleg. Úgyhogy úgy, sajnos ez van. Ami, amit kimondasz, Ezt azt szoktam. nem tudod kiszáhozni. Ennyi. Tehát, hogyha olyanokat fogsz mondani, mondjuk a Witcher 3 az életed legszarabb játéka volt meg ilyenek, azt, azt nem tudod kimondani. Nem mondok ilyet. Ekkor szereted a kódokat. Ez lesz igaz is elég durva. Na, igen, amúgy. Lassan olyan lesz, mint a Skyrim, hogy mindenre megjelenik, szóval elég nehéz elkerülni. Igen, igen. Na hát témákat tekintve most vitt vittük túlzásba a dolgot, bár a múlt héthez képest, amikor egyébként a podcastnak kellett volna lennie, ö, sem. Hát, hogy ha, akkor nem volt téma, most van felírva pár dolog, amit felírtunk, mert ezek vannak írva. Azt hozzátenném, hogy tehát ezeknek a témáknak a 66%-a múlt héten is megvolt, és akkor mondtuk, hogy ne legyen, mert nincs téma. Tehát, hogy so sokkal nem lettünk előrébb. Jó, figyelj, a remény, remény bennünk volt. Meg ami megvártuk az új hámbőlt. izé megvártuk. Amir most nem fogunk érdekel, beszélni, mert ilyen. beszéltünk a podcast előtt. Igen, akit érdekel, az nézze meg a Youtube-on majd a, a, a visszaék. Ilyen volt még. Tehát nem a, nem a, izé, a, a jöjjön vissza reklám után is, hanem ez a mennyi oda azt is, amiről már beszéltünk, azt nézd meg. <síns> <síns> bunkók vagyunk a hallott. Én nem nézem a bunkókat egyébként. Hallgatni, sem hallgatná. Én összekapcsoltam a termékeket, hát én jól csináltam, egy igazi marketinges. Így így van. Így van. Végig szaladjunk rajta így. Szúrópróba-szerűen? Vagy hát mik van benne? Mehet, hát minden mondtál minden. a turokról a dolgot, hogy az jó. Hát ez jó. Hát az, az, az régen is az egy klasszikus FPS játék volt. Jó, nézd, csak így szaladjunk végig. Tehát ez, ez ilyen. Csak így Mert itt is, is megemlítem, amit már YouTube-on is hallhattatok, Igen. de hogyha itt hallgatjátok, akkor még nem hallottátok, hogy mekkora egy fassák, hogy a Humble oldalán nem lehet megnézni az új Montlit addig, amíg nem fizetsz elő. Igen, ezt én sem értem. Ezt én nem is tudtam, hogy így működik. Tehát, hogy... Jó, lehet, hogy nem így működik. Lehet, hogy van valami eldugott Igen. link, amiről én nem tudok. De. nézem inkognitó módban, mi történik. De, de én keresem és, és, és nem találtam. A... Akkor biztos, hogy nem lehet ezt megnézni. Vagy legalábbis nem ezen a linken. Na mindegy. De, de mi azért vagyunk, hogy ezt megosszuk veletek, szóval. Így van, így van. Szóval az első játék, egy... ami... Igen, mondjam. Ja, csak annyit akartam, hogy egy kép is lesz majd kirakva. Lehet. Vagy Még lehet, hogy lehet. nem. Még az is lehet. De nem biztos, csak lehetséges. Tehát hát fizettek nyilván csak akkor. <gül> én így ingyen egy képet, tehát screenshot, meg kell nyomni egy csomó gombot. Ez az egyik. Tehát, hogy egy csomó a... gombot, <gül> egy gombot kell megnyomni. hogy is, mert, mert... Ja, mert beillesztés, ja, igaz? Viszont... Meg... Nagyon sok gombot kell nyomni. Bonyolult, bonyolult. bonyolult. Nem, nem is ez a baj, hogy sok a gomb, hanem, hogy bonyolult is. Teljesen. Tehát, és a tudásom megvan hozzád? Szakértelen megvan? Csak a szándék néha <gül> az, az hiányzik. Na jó, hagyjuk ezt a ügyeséget, nézzünk át, milyen játékok vannak a Humbleben. Az első játék, ami egyébként, mert régóta nézegettem, ez a My Friend Pedro nevű valami, amit pont a nem is tudom, az előző i3-on vagy a Gamescom-on mutattak, be, hogy a Devolver Digital kiadásában jön egy ilyen Igen. játék, ahol egy ilyen platformer dövöldözős valami, ahol egy banán a narrátor, és én ez utóbbi hatalmasat csalódtam, mert hogy a játékban a banán rohadtul nem rá semmit, tehát nincs hangja neki, csak kiírások vannak a képernyőn, és nyilván... Hát ő... De eleve, eleve beszéd szinkron sincs a játékban nagyon. Igen, igen, és a, a trénárban meg volt, tehát ott a banán beszél, és tök jó hangja van egyébként, csak mondom. És így azt vártam, hogy néha azért valamit tudott, tehát legalább mit tudom, ilyen húsz sort volna, amit random hmm. bepakolgat. Jó, lehet, hogy egy idő után megörültem volna tőle, de... Tehát igen, ki javán nem tudod így néha, hogy kussoljál te banánt, nem is tudsz beszélni. Jó, mondjuk azért valami szinten érthető, hogy nem lett vele teljes szinkron, mert valószínűleg az, tehát az, az drágább lett volna. Elég, elég sok pénz. És ez meg azért kicsit ilyen budget kategóriás játék. Tehát hiába néz ki, hát jó, nem is néz ki úgy aránylag jól, de úgy, úgy működik, meg ugye egybe van az összkép, de azért látszik, hogy ez nem egy tripla. És lehet, hogy nem volt rá bűcsi. Jó, de azért ott van, nem tudom, a Gamma kist. Én, én már elhallgattam pár embernek, mert szerintem marha jó játék, és így fél érekért meg lehet kapni. És abban van az, hogy ott is van egy, egy ilyen narrátor, akit nem tudom, jól megcsinálták az egészet, hogy az elején beszél egy csomót. És utána nem az van, hogy akkor hallgatott folyamatosan, tudott, hogy jó, megint ugyanazt mondom, hogy 86-szor, egyre kevesebbet beszél, és utána uh -huh. És így annyira megcsinálták azt, és annak tök jó hangja van a csávónak is. És a trailert azt végigdumálja, vagy nem a trailert, a, van egy ilyen tutoriál, és azt végigdumálja, hogy akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Meg az első pár játszás nem. Ugye ez a Gunman Kész egy ilyen 1V, egy PVP platformer shooter. Tehát így, így. Mondjuk úgy, hogy nincs terített piac ezen a téren, szerintem platformer shooterekből és így tökő összehozták, és az a jó pufa játék, ugye mindenkinek ajánlom, és valami ilyesmintet számítottam egyébként ennél a My Friend Pedrónál is, hogy így néha így odaszúr valamit a banán, így <gül> mond valami értelődést, és igazából ez annyira nincs meg, csak valami lebegő banán ott van a játékban, és mm. fölött egy szövegbúvarékból megjelenik, hogy ő most mit mondott, és akkor segít. Nyom, Nyomhatták volna fullba a kretén, de nem nyomták fullba a kretén, ja. Legalább ezt a... Amíg a tutoriári végigpörgeted, addig pár sort felvettek volna, hogy na ezt tudod csinálni így, és akkor ezt így mondja, Vagy nem tudom. Igen. Jó, hát semmi de sem lehet, Benne van, csak én vagyok hülye, és nem találtam meg. De hát a játszottam, és nem állítottam egy semmit, hogy hogy lehet, a a... én nem találtam. Vagy de... lehet, hogy a második részre már kijavítják, hogyha, Mert amúgy elég sikeres. Fő, még úgy is, hogy egy darab Epic exkluzív volt, és azt pár hónapja van mert talán fél évig volt epikes. igen, meg is nézem. De most lehet, hogy, hogy a számokkal nem vagyok tisztában, de azt tudom, hogy az elején mondták, hogy az epik exkluzív lesz, és akkor fél évig nagyjából. Hát június 20-án jelent meg. Steamen? Uh -huh. Hát Steamed, akkor Steamed, a... Is. Hát a fél év jó, oké, okay, hogyha hunyorítva nézzük messziről, akkor mondhatjuk fél évnek. Jaj, jaj. És épp egyre egy játék most nézem, olyan 16-17 euró között. Igen, rá. igen. De jó néz ki, amúgy. Meg amiket mondtál róla, hogy tetszett, és meg amiket láttunk róla. Billentyűzettel nem biztos, hogy ne kellene játszani, mert így kontrolláról is eléggé mozzárás néha. Tehát, hogy... De úgy lehet, hogy az egérrel való célzás, meg könnyebb. Nem biztos, hogy az szeg... ja, egérrel. nem tudod megoldani. Nem tudom. Hát más is meg tudod, mondani, például egy banánnal. Mert ugye, ha igen, oda egy banánt a billentyűzettel, hogy na, akkor tényleg gombok, enyem az egére. <laughs> Igen. hát egyébként elég sok kombot kell de szerencsére van benne időlassítás, lassítás, sokáig tart. Az így a tutorial rész fölög, addig nem is nagyon érzi az ember, hogy kell ezt használni, annyit. De aztán utána rájön, hogy te, meg a pályák végén kapsz egy ilyen értékelést, ami hát nekem lehangulóan alacsony hogy volt mindig. És akkor tudom, ilyen zene is megy a háttérben, mint amikor valami nagyon béna valaki. <tos> Meg el lehet gifekbe a pillanataidat. Tehát egy, egy ilyen kis ablakban mutatja a jobb pillanatokat, és akkor azt így elmenteted el egy gomba, gombbal -e ilyen egy könyvtárba gifnek, úgyhogy tök poén. Ja, úgyhogy biztos elő fogom még menni. Egy órát streameltem most az előbb, de nem egy rossz játék. Aki szereti az ilyen elborult hírség. Valaki írta itt a csetet, azt volt, hogy tipikus divolver. Igen, igen. Én elborult most Egy elborult maraság Ők minden belemennek. Ők, ők, ők nem nagyon nézik azt, hogy most ezt el tudják kiadni, vagy nem, hanem hogyha van valami maraság ötletük, akkor nem úgy, mint nem. a vínbe, hogy kidobják ja. az ablakon a, a felhők arcoltatejéről, hanem oké, akkor csináljuk meg. Tehát, hogy ők mindenben benne vannak. Ja. Ezt mondjuk becsülöm meg, is bennük, ezt tetszik. Meg én erre azt mondtam neki, hogy a tipikus divolver játék az pont, hogy nem annyira tipikus, mert hogy. Még Devolver játékok közt is máshogy elborultak az összes. Tehát ha megnézem, nincs ilyen játék konkrétan sehol, ami ilyen platformer ugrárós, időlassítós valami. Hát azért van, csak ilyen, sincs, ilyen, de... ilyen, ilyen régebbiek, meg inkább ezek ilyen Metroidvéniás alapok ja, szuknak igen. lenni, mert ugye ez egy ilyen lineáris végémész, és csak lövöldöző orvaszájba. Igen, hát, igen. igen, mondhatni. Most ehhez képest a többi címről nem fogunk szerintem beszélni. Én még a Planet Coaster, ami a következő sorban azzal játszottam viszonylag valamennyit. Ugye ott Parkot kell építeni, menedzselni. Hát akinek régről a Team Park még úgy, oh, ez de jó is ismerős. volt. Azt, azt én imádtam. Vagy a Roller Caster és... például. Hát én azzal már annyira nem játszottam nálam, a Team Park volt, amíg ami így nagyon sok időt vitt el, és azt imádtam és ehhez, ehhez tudom hasonlítani. És adnak hozzá egy DLC-t is, amit az előbb néztünk, hogy ez a Words Fair Pack. Fair, fair, fair, ez a... Mint a felítél, ilyen tündér... Tündérvilág, valami. Nem tudom hát az is 11 euró. Úgyhogy. Igen. Szerintem egy egész jó pick ebből a felhozatából. Ez ilyen menedzsős játékok közt elég jó helyen van szerintem. Egyébként így ebben a Humble Monthly-ban tök jó, hogy olyan játékokat szoktak betenni, amik általában tehát egy pozitív. Tehát nem az van, hogy összeakják a csomagot, hogy ne legyen benne valami, hanem azért ez a tehát még az a játék is, ami lehet, hogy engem nem érdekel, mert nem az én zsánrem. De megnézem a Steam profilját, amit most rohadtul találok ennél a játéknál, amit rákapítottam. Hát jó, hát neki. A... hát hogyha ha, ha belegondolsz, logikus, hogy tehát ne rakjanak bele szart, mert valószínűleg azt senki nem fogja pikkelni, és az nekik nem üzlet. Bár jó mondjuk, most ez már más, mint a régi rendszerrel, hogy zsákban macska volt, pedig itt most már konkrétan te választod ki, hogy mit akarsz, ja, és mit nem. De akkor is, hogyha mondjuk a tíz játékból tegyük fel öt szar, akkor nem biztos, hogy sokan be fognak füzetni a nagy csomagra. Ja. És itt, itt van például a Z.I. Wars 2, ami mondjuk el az első rész is elment mellettem, <gül> sose hallottam róla. <gül> És így nagyon pozitív az értékelése Steam-el, amit igaz, hogy 558 értékelésből jött ki, de az se kevés. Jó, de hát ez egy réteg játék végül is, hogy úgy ja, ja. Na, Akkor mi volt még itt? Jó volt az a Forma 1. F1, igen. Az új, az is jóféle. Ez mennyire új amúgy? Hát ez a legutolsó Forma 1. Aha. Ez is olyan, hogy íze, évente jön le új rész. Ja, ja. Hát végül is mondhatod sportjátéknak, ha úgy van. Érdekes. Uh -huh. De is is jók, amúgy az elmúlt egy-két évben már egész jól összerakták őket, meg újítások is vannak benne. Igen, úgy... nézem, nagyon pozitív, meg a GameSpot is 9 pontot adott a tízből. Úgyhogy nem mondjuk sose játszottam. Én inkább ilyen arcade autóversenyekkel szoktam tolni, mert ez ilyen fél árkét, fél, fél szimulátorat. Hát, Előttől nézek majd. Hogy most nem az autós játékot hát utána mindig azt nézem, hogy van-e benne VR támogatás, de nézem, ebben nincs. Ebben nem lesz szerintem. A... Hát vagy lehet, hogy meg tudod oldani valahogyan, ha letöltesz egy-két fájt, és bemásolgatod, akkor lehet, hogy működhet. De alapból hát, nincs hiszem. benne hivatalosan. Ezek a másolgatós dolgok nem szoktak így működni. Hát, hogy nézem, ez is szép számmal van DLC. Igen, igen, mindenki szaros festés, meg mindenki szaros izé, igen, kell, egy, egy, van egy legendary Van Legends Edition, és az ilyen fél euró. Igen, abban, a, abban ilyen régi idők nagy versenyét játszod újra, de amúgy attól nem úgy, ahogy voltak, mert konkrétan egy v van a pályán, tehát hogy senki nincs más rajtad kívül. Csak meg egyenet. Igen, igen. Mondjuk annak a DLC-nek a vegyes is az értékelésre, úgyhogy nem biztos, hogy annyira must have, ha meg a játék. Na, tehát tényleg ilyen kis festés, meg ilyen szírszorok, tehát mondatjuk, hogy anélkül is lehet teljes életet élni. Persze, persze, persze. Ráadásul, ha jól tudom, akkor talán az achievementek is úgy vannak megoldva, az alapjátékkal meg tudod őket szerezni, szóval még azért se kell, hogyha olyan mániás, olyan vadbarom F1-ről ennyit tudtunk elmondani, szerintem. Van itt az a Felsil nevű játék, ami ilyen... Erről még annyit sem tudunk elmondani, szerintem. Ez egy néző, ilyen körökre osztott, rajzolt grafikás, <hums> RPG. Kicsit a Bastion-re az a grafikája. Yeah. Ilyen rajzos. Hát ez Én ilyen tipikus RPG-nek tűnik, csak nem annyira jé. Inkább csak RPG. Meg ilyen stratégia, tehát gondolom, akkor kell benne valamit stratégiázni is. Na, erről most, most, hogy ilyen... De nagyon kiveséztük ezt teljes hozzáértéssel. Az hogy most, most már csak ilyen játékok lesznek nagyjából, amikről ennyit lehet mondani. Hát igen, igen. Ez a Battle Chaser Night War volt címmel. Ez is egy ilyen hasonló RPG játék, de ez a tipikus RPG stílus, hogy lerak karaktereket két oldalra, mint ez egy... és akkor így harcolna. Tehát van az egyik oldalon az enemy, és akkor azt le kell egyezni a másik oldalról a karakterekkel, és akkor állított, hogy ez támadja, meg azt, meg... Hát ez is nagy hozzáértéssel álltam. <gül> <gül> <Ugye> ez... <gül> Úgy, ha valaki azt érzi, csinál, csinál, csinál. hogy én nem vagyok otthon, ha ezekben a jrpg és rpg játékokban, akkor nem áll lesz a <gül> Az jól gondolja. <gül> <gül> De ennek a grafikája annyira szép, hogy így, úristen, de jól néz ki. Itt is ez a rajzolt, de 3D modellekkel tarkított. Kicsit ilyen, ilyen, ilyen torch, Torchlight-szerű. Igen, uh -huh. tényleg az úgy. Torchlight-os lenne oldalról, vagy nem tudom. Csak jónak tűnik. Amú. Igen, tehát úgy néz ki, hogy mászkálsz a világban ilyen Torchlight izometrikus nézetben, és utána maguk a harcok, azok pedig ilyen Ilyen, ilyen. Osztott. Osztott, igen. osztott. Hát ez, ez nagyjából az a kaliberű játék, mint amikor a megtámadnak a magas fűben, csak itt nincs magas fű. Ja. Ezt, de, ez, szerintem ezt is bevetjük az Egy a nemköpések közé. közé. Ez a játék, amit a megtámadnak a magas fűben, csak nincs magas fű. nem? Csak gondolja mindenki azt, amit akar. De hát na, no, mindenki érti, hogy mire gondolok. Jó, ja, ja, figyelj. Én, tudom, mi az a magas fű, és annak a hiányát is jel. valamilyen szinten tudom elkezelni meg eleve nem a magas fűbe. Tehát, hogy az, az sosem jó. Ott Velociraptorok vannak, meg ilyen. Pokémon. Meg a legutóbbi Alien filmbe éljenek is voltak. Ja, igen, igen, tényleg tényleg. Hát Alien Bárba. magas fűben, így ez, ez hiányzott egyébként a filter <gül> egészen addig. következő játék, ez az Exapunks nevű valami, ami ilyen hekkelős játék, ez nekem így tehát én programozással foglalkozom, jó, mondjuk nem gépikódos dolgokkal, amik ebben a játékban nézem, eléggé, eléggé ezek vannak, tehát lényegében olyasmi, mintha egy körökre osztott játék lenne. Csak nem körökre osztott, mert gondolom leprogramozott, hogy mit kell csinálni mm -hmm. a cuccnak, és utána ő azon így végigmegy. Tehát egy kis ilyen logikai, logikai cucc miközben bevezet a, a mm -hmm. programozás alapjaiba és a programozás kicsit ilyen assembly tűnik nekem, hogy otthon az, hogy ahhoz, hogy valamit, tehát egy változót eltárolj, vagy kiír valamit a képernyőre, több sort kell lekódolnod, hogy ide a regisztribe beteszed, oda is ér, kitörlöd, tehát nagyon-nagyon keveset tanultam ilyen assembly kódolást, pont annyit, hogy többet ne akarjak. Tehát, nem véletlenül találták ki a magasabb szintű programozási nyelveket, mert gépi kódon programozni dolgokat szerintem nagyon kevesen akarnak, tehát lehet, hogy van, aki így, így szereti, mert hogy ú ez milyen érdekes, de a szerintem nem. És mondjuk ez tök jó, hogy hogy játékok belerakták, tehát te játékosan tudod egyrészt megtanulni a dolgokat, másrészt meg rájönni, hogy egyértelnek ezt érdekel-e. Uh -huh. És itt olyan formában, olyan vizuális formában rakják be, hogy még engem el is elkezdett érdekelni ez a játék. A Ki is választottan? Hogy... Igen. Ezt mindenképpen rá akarok nézni. Aztán arájövök, hogy mennyire gát vagyok programozásba, és inkább bemegyek virágkötőnek. Igen, ezt akartam mondani, hogy feladod az állásodat is, mert annyira csalódsz magadban. Egyébként vannak ilyen nagyon érdekes játékok, például a, akik a World of Goat csinálták, azok is csináltak ilyen játékot. Ja, igen, igen, igen, igen. Amikor az épületben kell ott keresni. ilyen Fú, valami magas épület a, a profilképe. Most meg nem mondom, hogy mi a neve én is úgy fogok rákeresni, hogy megkeresem a Virtual és megnézem, hogy azok a fejlesztők, amiket ja, még. Igen. 2D Boy. Uh, várjál már. Jaj, az, van, itt Az lesz az. Igen. Ott, ott, ott van, igen, a Human Research Machine. Human Research Machine, igen, ez az. Na, ezzel is játszottam egy keveset, és ez is valami olyasmi egy kicsit, hogy így, igazából a meg csinálnak ilyen vizuális, ilyen idehúzod, húzod a kódot, dolgokat, és akkor csinálni kell ciklust, meg elágazást, meg mindenfélét, meg itt ilyen ide a adapakolod dolgokat regiszterek, meg mit tudom én, tehát ez is valami hasonló, csak ez mondjuk úgy, hogy még sokkal vizuálisabb, mint az előző játékon benne Igen. -ben, de ha valakit valamilyen szinten is érdekel, ez, hogy mi ez a programozás, akkor így játékokon keresztül, hát nem is azt mondom, hogy az alapjait, mert most ami, amiket itt művelnek, az igazából annyira az alap a programozásnak, hogy már nem is nagyon használják ezeket a dolgokat, ha csak nem akarsz programozási nyelvet kódolni. Körülbelül, tehát. De, lehet, de a, tehát a valódi programozás az ezeknél sokkal nehezebb, nem? Igazából nem. Egy programozási nyelv válogatja, hogy, hogy mi az, amit nehéz. Ja, Amiket itt csinálsz, olyanokat te a programban nem, nem fogsz írni. Tehát nem olyat fogsz csinálni, hogy itt például van egy kép, hogy akkor copy-to-izé, meg copy-from. Tehát, tehát ezek igazából ilyen változó műveletek, amit megoldasz annyival, hogy x egyenlő 3 és akkor az ízben a három érték van benne, tudod. De így uh -huh. nem azt csinálja, azt csinál, hogy fogja ebből a mezőből, átpakolja ide, tehát közelebb van valamilyen szinten a gépi kódoláshoz, mert ott van az, hogy ott ilyen regiszterek vannak, meg maximum, uh -huh. maximum ilyen ilyen vermek, hova pakolod be az adatokat. Ja, veremnek az a most nem hogy akarok bevenni, mert ma én is rólt ezeket, és azóta ezekkel nem foglalkoztam. De ugye a verem az nagyjából úgy néz ki, hogy tényleg úgy kell elképzelni, mint egy, egy vermet, hogy amit beledobsz, az lesz a legalján, és amit utána rádobsz, az utána az, annak a tetején lesz. És adatokat úgy tudsz belőle kinyerni, hogy még a tetejéről veszed le a dolgokat. Nagyjából így, így lehet elképzelni, hogy, hogy így néz ki egy verem. És akkor valami mik vannak itt is szerintem, hogy így pakolod be a dolgokat, például a amik az inputra kimennek, azokat is lehet valamilyen szinten így értelmezni ebben a játékban. Na, de nem menjünk bele ebbe. Akit érdekel, ez a... akit nem riaszt el az a csúnya kódolás, amit csinál itt a játék. Most pont, pont nem találok egy ilyen részt, na itt ez. Tehát, valami valamilyen szinten érdekel, hogy ez mi a túró. Hát én sem értem, mi a túró. De itt is az van, hogy copy, meg, meg mark, meg, meg copy... Hát így, ennyit tudok elmondni, miért nem. Jelenleg. Ja, és amúgy, aki podcastből hallgat minket, és nem értő, hogy miről van szó, tehát közben a Neo mutogatja a videót. De igyekszem úgy beszélni róla, hogy néha is elfejtem, hogy mutogattam a videót a streamon, úgyhogy tehát mindegy. Ez volt az Exapunks programozó szimulátor valami. És a következő sorban az a nem is tudom, hogy jól lejöttem, tűrök. Így van, így van. Jó, jól lejöttem, de jó. A régi klasszikus dinosaurus FPS, jártém, FPS de... igen de így, és megimél rajta ez a reklám. Igen. Jó, hát most figyelj, ne, nem öregedett szépen, de de Igen, én ezért ez ez régen ezt. nagyon sokat játszottam, és, és, és nagyon szerettem, és öcsémmel toltuk. Emlékszem, benyomtuk az örök életkódot, és utána csak késsel mentünk mindenkit megölni. És azért késsel, mert minden második, harmadik készúrásnál a faszi azt mondta, hogy ájám turok, és így futottunk végig a pályán, hogy az folyamat ezt mondta. És a végén a főbosz is oda mentünk, és elkezdtük késelni, tehát hogy így, így az emlékek megvannak. Valóban nem néz ki szépen, de de azért tényleg, aki szerette ezt régen, az, az, az lehet, hogy bepróbálhatja, mert Igen. legalább működik az új rendszeren. Mondjuk azért ilyen emlékeim vannak ilyen régi játékokról, hogy annó ez hogy néz ki basszus, ez mit a valóság, tudod? Én. És akkor most megnézed ezeket a játékokat, és hát, aha, hát nem. nem én, én nagyjából tíz évvel, le, tíz évvel ezelőttig meg voltam győződve arról, hogy a Need for Speed 3 a legszebb Need Force amit valaha kiadtak. És aztán megnéztem, és rájöttem hogy nem. Mm -hmm. Úgyhogy sajnos ilyenek is vannak, igen. Igen, az emlékeinkben sokkal szebben öregednek a játékok, mint a valóságban. És ezért nehéz a, a régi nagyokhoz felérni, mert, mert nem, nem a játékot nézed, hogy mi volt régen, hanem az emléket, és az emlékben mindig szebb, mert mindig társítasz valamit mellé. Tehát, hogy ezért nem lehet például szerintem sohasem jobb elderskross játékot csinálni, mint amilyen a Morrowind volt, mert... Mert ahhoz köttek emlékek, azt játszottunk először, vagy, vagy nem tudománya szor, öcsémmel, meg haverokkal, és folyamatosan azt beszéltük, hogy ki mit csinált benne, és állandóan megvoltak a tervek, hogy akkor most így felhozzuk ezt a karaktert, oda elmegyünk edzeni, meg minden, is, és ilyet már nem lehet csinálni a mai világban, szerintem. Hú, most orosz be a csatba, csak egy egyszerű gyúknokem. Ó, igen. És most nagyon fájó pontot érintett meg. A régi gyúknokem játék, még a gyúknokem 3D, az marha jó volt. meg nem tudom, hogy. A Forever se volt rossz. Te. Ne, nem volt Én rossz. Én mindig vitatkozunk. Jó, nem volt rossz, szörnyű ne. volt. Van egy szint a rossznak, és sokkal nagyon ne. volt. Nem volt rossz, nem volt jó, Tudom, ezt elismerem. Én végigjátszom streambe basszusal, csak a, a szenvedésemet lehessen látni. hogy. Annyi, annyira látszik, hogy a játék elején még voltak ötletek, és, és ott van a poénoknak a nagy része. Tényleg van benne egy-kettő tök jó, amin felröhögtem hangosan, miközben játszottam, és a vége hát, a már nagyon elő, előre pedig. Melyik? Hát amikor elkezdődik a játék, és akkor lényegében gyúknukem játszik a gyúknukemmel. Ja, igen. Egy, ez, ez így kezdődik, és akkor valami olyasmit mond, hogy az egyik kis hogy jó lett? És akkor mondja gyúk, hogy ameddig készült, jól kellene. Ja, igen, igen, igen. igen. <laughs> Na az, az ütött, az. Jó, később is vannak ilyen negyedik falas kicsit kiszólásos dolgok én szeretem, a régit is szerettem nyilván, tehát főleg a magyar szinkronnal hát az hihetetlen de jó is volt mindegyik igen, meg én mondjuk akkoriban ami készült, hogy a Pokémon környékén például volt a Shadow Warrior a régi, meg volt még egy-két ilyen nagyobb FPS-én, ezeket mind szerettem ami kicsit elborultabb hülyeségek voltak a blád, például az annyit múlt azzal tehát az egyik az egyik első múlt élményeim közt van, amikor még, még nem is középiskolában, általános iskolába. ugye nem, az már középiskolában Hát volt, nyilván ugye mikor játszan az emberek a 8 pluszos engem. játékkal? Na. Nem általános iskolába, már középiskolában volt, csak már az is nagyon régen volt, hogy így összeköljünk kettőt. És ott-ott bladasztunk, így lokál, lokál networkön. Azt jó. Milyen érdekes, Fé, hogy... valami újra kiadásra, vagy valami mintegy. Nem, hát a, ja, igen, jött, jött valami jött. javított kiadás, de, de úgyhogy grafikában nem lesz, szebb csak, hogy elindul már a rendszerem meg minden, mm -hmm. azt hiszem van valami Steam dolog, de például milyen érdekes, hogy engem a Blood-ból a, a második rész kapott el nem, először, csinálom. és mindenki azt mondja, hogy a második rész az egy rakásszar, és nekem meg valahogy, mivel azzal játszottam először, és utána az elsővel, nekem a kettőhöz komolyabb érzelmeim vannak, és az megint az, amit az előbb beszéltünk az emlékekről, hogy nekem az mindig jobban fog tetszeni mint az egy. Valamiért. Na mindegy, ez van. Az emlékek nem, jók. Nem is a kettővel játszottam egyet. Az már háromdés volt. Meg volt benne egy csomó fegyver, emlékszem, valami 30 fegyver volt benne, vagy, vagy 25 valami esély, YouTube baba, Ú, meg jó, Egyébként, esély. ha megint így előre hangotnánk. Most a Doom az, amelyik a játék így Megint, hogy mondjuk fénykorát éli. Igen, jól tért vissza. Az nagyon jól tért vissza. Jó lett. Valószínűleg ez is az, az lesz a múl. nagyon mondják, hogy ó, hát ez fantasztikus. Bár jelenleg csak azok mondják, akik próbálják majd eladni, úgyhogy azokat még szerintem egy kicsi fenntartásokkal kell. Jó hogy hogyha az alapokat az, el, az előző dobra építik, és egy-két dologgal megtolják, akkor már elrontani nem fogják tudni. Okszám mindenki nem. azt mondja, hogy jó, ja, ez ugyanolyan, mint az első. Hát igen, a Doom az olyan, mint a DUM. Hát ez van. Igen, igen. De ahogy nézem, azért megspékelték pár dologgal. Tehát a fegyvereknél is igen, igen, kicsit arra. változatosabb lett a dolog. Nekem Nek. az előzőben is tetszett, hogy a fegyvereket tudtad fejleszteni. Ez annyira mm. egy jó ötlet, hogy, hogy nem RPG, mert, végül, mert egy FPS akció, de mégis tettek bele egy, -két változ, egy kis változatosságot, és ez több jó szerintem. Nagyon feldobta a játékmenetet. Jó, én hogy keresgéléssel lehet találni dolgokat, amivel aztán tudod upgrade ez nekem annyira nem jön be. Jó, de az alapú dolgokat azt meg tudtad csinálni úgy is, hogy nem keresgéltél. Tehát, hogyha minden extrát ki akartál nyitni egy fegyverhez, akkor kellett keresgélni. Én azt nem is játszottam végig. Nagyon sokáig elmentem benne, de a végén így megállt. Ó, én azt végtoltam. Tehát a zene, a zene. Meg kéne fejezni valamikor. Az a zene, ami a pörköltökből elkezdett a csata. Tehát, hogy fú, én azt nem bírtam abba hagyni. Hát nem maga a trancsírozás mellett. Hát az meg geniális volt, igen. És ő ebben ő meg ugye még raktad. több minden lesz, mert ugye az előzőben volt a Glory Kill, ami életet adott, volt a láncfőrész, ami történt, itt meg ugye lesz majd még a lángszóró is, ami meg pajzsot ad, és ezzel is már trükköznöd kell, hogy hogy meg a közelben lévő ellenfeleket. Igen, igen. Hogy éppen lőszerkel, vagy páncél, vagy élet. Mondjuk az tök jó, hogy így összerakták ezt a játékot, hogy tényleg egy ilyen videójáték, és, és van annak vannak benne, hogy videójáték, például ez a tehát, ahogy öled meg az ellenfeleket, úgy esnek ki belőle dolgok. De én ezt így nem tudom értelmezni. Tehát, hogy a démonok valójában pinyálták. amikből kiesnek a dolgok. És így most így, tehát reggel elindul a démon otthonról, és akkor szívem, most mit a szertöltényt, vagy hogy Nem tudom, majd amivel megölnek. Tehát, hogy most ezt egy olyan játéknál hozott föl, ahol démonok jönnek a marsról, egy portálon keresztül, és ebben a játékban nem oh, ez a ez hanem az, az, az, az, az, hogy kell dob. Beleiben hiapek, meg töltény. Hát de a destiny is dobnak mindenféle cuccot, az nem zavar. Jó, hogy Az más, ott van a zsebében. A táskájában, <gül> ja. nem tudom, de egy díjvonnak mind zsebe, táskája. <gül> azokat a szarokat. De mi akkor az összes tokent, amit szerzel a Destiny 2 az ellenfelektől, az mind a zsebükben van? Hát minimum. Hát de miért a menne a tokennel van? harcolni? Ennek semmi értelme. Hát van, ő szerette. szerezte. Hát de vigye a haza. Hát ez hülye. De nem hazafelement, amikor találkoztunk, valamit. Ja, ennyi. Látod, hogy mindent meg lehet majd hogy de hogyha démonokból lőszarásik, no. azt nem tudod se, hogy hát miért kette meg, vas hiányosak? <gül> <gül> de lehet. Ja. Ugye ez a működött még ilyen furán, de ott, ott, ott nem volt rossz a A Space-be. Tudod, ott megöltél valakit, és oda mentél, és a hulláját széttaposztad. Ezeknek a zombíziaknak és abból is esett ilyen. Jó, de azok mégis emberek voltak, tehát lehet, mondani... Na, lehet, a be volt voltak. Igen, azoknak is a zsebükbe voltak <sínt> ilyenek. De a démon lenyeri, hát mi ennek Hát <sínt> mert hülye a démon, nem tud gondolkodni. Hát be megy a lőszerboltba, és akkor jöttem, na tudod? Lenyelni. Ó, az a hírpák is busztusosabb, is lenyelnék párat. <sínt> na <sínt> mindegy, szóval ez így. Jó, meg armor, ha ránkszóló van, akkor a armor dob, igen Jó, ez furán hangzik, de amúgy szerintem jó ilyen. Ilyen, ja, kicsit, ja. kicsit olyan, mint hogyha nem is nem is kell a harc közben, hogy mivel örülöd meg hogy éppen mi kell. De mint hogyha nem is dúmoznál, hanem mint hogyha táncolnál. Mint hogyha ez igen. egy ilyen véres tánc. Össze is így is adják el. Na, viszont most térjünk vissza még a listára, hogy gyorsan pörgessük le aztán. Ja, igen, igen, aztán menjenek a témák. Igen, igazából nem sok téma van, de hogy nem is nagyon lesz rá időnk. Na, van itt ez a deck and amit én nagyon nézegettem, ezt úgy emlegették amikor megjelent, hogy ez a a két d Dark Souls. Így van. És így mind hangulatát tekintem, mint nehézségét tekintve ez ilyen tényleg. Ilyen És nagyon szép grafikája van amúgy, ilyen kicsit tényleg, ilyen rajzolt mesés. pixel pixel témában, de na ez az, amire azt mondom, hogy tényleg egy igényes pixel grafika. Igen, igen. Tehát látszik, hogy nem azért csinálták így, mert nem tudnak rajzolni, hanem mert kurva jó tudnak pixel grafikát rajzolni, akik csinálták. Amúgy ez a játék meglehetősen meg hasonlít arra a Blasimus vagy Blasphemus, vagy mi volt Aha, a neve? Igen. Az Csak az, az még a másik... elborultabb. I igen, de, de, de, de hogy kicsit hasonló a Az, volt, az még. Igen, pár tépja még. Azt kipróbáltam, azt a játékot tényleg nagyon elborult. De például akinek ez azt ez tetszett, annak, annak ez is fog. Ja, úgyhogy az ilyen játékok azok mindig, mindig kirejt. És hát gondolom ugyanúgy, mint a Dark souls nem itt is az, hogy ki kell ismerni a mintákat, hogy támadnak az ellenfelek, meg ahogy nézem, tehát itt is az van, hogy főleg boss harcok, de ugyan, ahogy elvisz, boss harctól boss harcik addig is vannak a kis nyomik, és azokat is le kell csapkodni. Igen. Hát ez a, tényleg ez a Dark a játékmenet játék menet átültetve ilyen 2D platformer csoda irányításra, meg, meg mindenre. Úgyhogy ez, ez érdekelt, ez be is húztam. Szóval többet nem tudok róla. Nem tudom, te Tám, én csak mondom, Én csak annyit tudok mondani, hogy akinek a tehát aki szereti a szólszlák játékot, annak ez is tetszeni fog. O Oké, hogy nem 3 d de ja. meg lehet szokni könnyen. Meg, meg, meg szép a szemnek. Tehát jól mutat. Akkor itt az, az 1980x. Fúl, hogy így mondom, mert igazából csak 198x, de gondolom ez egy évszámokkal. akar Én lenni van. Annak tűnik. És így tök jó, hogy egy 83-as vagyok, úgyhogy ez kifejezetten nekem szól az érték gondolom. Meg az összes 87-es szóval. 6. Végül is nekem szól igazán, nem pedig neked. Le neked? Jó, jó. Ezen majd még összebeszélünk a műsorunk. <síns> <síns> ez egy nagyon érdekes játék, mert egyszerre beat -up, egyszerre autóverseny, egyszerre bullet, bullet hell shooter, egyszerre platformer, meg RPG, és ez így mind mindegy. Ja, meg dungeon, Chloré, igen, meg vizuál novell is van benne, azt hiszem. Talán. Tehát gyakorlatilag, mintha összeszedtek volna minden zsánert, ami 80-as évekből valamilyen szinten eredetezhető, vagy ott, ott is csináltak. És ez, mondjuk ez az autós rész, van egy ilyen screenshot erről a... Ez tényleg, ez nekem is ilyen emlékeket hoz fel, mert annak idején is játszottam ilyen. igen igen Még a test drive volt talán az első. Igen, között, igen, szinten, igen. Így... Tehát, még amikor még amikor még a Need for Speed a kagyarban sem volt, tudjátok. Mert voltak olyan idők, még a dinoszauruszok korában, akkor a tulokkal játszott a Miki, <gül> sőt, sőt, a tudok előtt, tehát az a dinoszauruszok előtt volt igen, ilyen a igen. játék igazából, ami azért nem nem mostanában volt. De ez a játék az arra jó, hogyha ha egy játékra van pénzed, <gül> De mostni akarsz és, és Több műfajjal akarsz játszani igen, akkor ezt vedd meg, vagy ezt választ ki, mert, mert ez egy játékára ér kapod a nagyot. Amúgy azt szeme. Nekem ez a játék már tudom, onnan volt ismerős, a, azt hiszem talán az éjjel livakon csinált róla bemutatót. El, ha jól rémlik, Aha, mert, mert valaki erről mutatót, bemutatót, mert, amikor, mert így névről nem ugrott be, amikor rákattintottál és hogy volt benne több minden, meg dungeon crawler is minden. Én nekem ez nagyon rémlik valahonnan. Lehet, hogy majd a Mert nekem nem rémlik. De majd majd meglesem. Meg mert ez nem is tudom, mikor játék egyébként. Igen, Ugye igen. amúgy az most néztem. Igen? Nah, Aha, akkor igen. azt mindenki nézze meg majd. Azt én úgy újra is meg, dicsérte. Ő is dicsérte. A hát, ára van. sem túl sok a játéknak, ilyen 10 euró körül volt. Úgyhogy... Uh, mit akartam meg Én mikor jelent meg? Uh, tavaly június 20. Hát ez ilyen június-július. Ebből lehet kb. következtetni, hogy mik lesznek a következő bandelben. hát így... akkor ilyen 7-8-9 hónapos játékok uh -huh. nagyjából. Többnyire pozitív, meg nagyon pozitív jelzőkkel ellátva, és akkor azok lesz a következő csak Nézzük ezt a következőt, ez ilyen a Niflheim. Niflheim. igen, az a kifejezetten ilyen, nekem ilyen vikingesnek tűnik, mert viking van benne. Tehát így mondjuk azt, hogy Éles elmém hirtelen kiütközött ismét. Uh, aztán... ez kicsit ilyen, kicsit ilyen terrária szerű bányászol, felfedezel, építkezel, Aha, meg... Meg fejlődsz. El... Aha, megépíted a falut, várost, tehát kicsit ilyen ilyesmi. Ne se tűnik meg... rossznak, bár... a grafikája mm. így kicsit ilyen, ilyen Monty Python-os rajzos. Jaj, ja. Nem mondanám azt, rá, hogy ronda. De az, hogy a... szép. Az, szép, az nem ilyen. De egyébként ja. nagyon igényesen meg van csinálva, tehát látszik, hogy. Kézel rajzolt asszetteket használ, és azok vannak összerakva ilyen, ilyen kérdés valamire. Ez is jó pofának tűnik. Láttam, a ez is kiváltak. Viszont ha megáll, megáll a játék, és azt mondod, hogy így ki van merevítve, és megjönnek nem, akkor, és nem menne rajta az a sok minden, akkor azt mondanám, hogy ez egy ilyen rajzfilmből egy screenshot, vagy valamit. Vagy akár még festmények is elmegy. Akár. Ez Szerintem is jónak nyezzeti. tűnik, érdekesnek. Nem Néz ki nagyon rosszul. Akkor az AI wars ről erről már mondtam, hogy fingom nincs, hogy mi ez, de már a második része. Hú, ez ilyen nagyon réteg játékos stratégiás, azt hiszem nekem talán az első része volt, így az űrben kell mm. stratégiázni, és am amúgy jó kritikákat kapott az egy is, a kettő is. Te is szakértőben, vagy látszik? Itt van, én <gül> van, imádom az ilyeneket. Amúgy szeretem, csak ez, ez valahogy engem is ilyen, tehát ez a nagyon pepecselő stratégiás játékos dolgok annyira nem szoktak bejönni, úgyhogy még ezzel sem foglalkoztam olyan igazásokat. Nekem mostanában az űrös játékokra az jut eszembe, hogy vr ben beülök egy űrhajóba, pedig nem olyan sok űrhajós játékkal játszottam. Nekem, a de... nekem az a baj, az űrös stratégia az játékokról élmény. mindig a, az izé jut eszembe a hegemónia, azt, azt imádtam, azt a játékot. Uh -huh. Azzal még én is játszottam szerintem. És emlékszem, hogy az milyen régi volt, és arra úgy emlékszem, hogy az a világ egyik leggyönyörűbb bűrös játéka, és az tényleg az, mert múltkor néztem róla a t és kurva, jól néz ki, úgyhogy a magyarok oda rakták magukat, mert úgy magyar játék. És Steam tabletre is, nem? Aztán szerintem sok mindenre kijött meg. DLC-je is itt meg talán volt, is Steamen, nagyon sok mindent kapott, amúgy tök jó, mert meg is érdemli. És, és én mindig valahogyan azt, azt az élményt keresem az ilyen űrös játékokba, és nekem, nekem például ez az I.A.Wars ez már kicsit olyan, olyan nagyon grand strategi kicsit. Tehát ahhoz képest. Mert, a, mert az kicsit ez a, valahogy úgy tudom, összehasonlítani a kettőt, hogy mondjuk az egyik az a civilization hatalmas város, meg, meg, meg űr, a meg minden. A hegemónia meg inkább ez a kicsiben van. Egy-két dolgot építkezel, de az, az kicsit ilyen letisztult Ehhez no, képest. Mert annak jól a is volt meg minden, úgy emlékszem. Igen, egy igen. Működött. Emlékszem, egy pályán akadtam meg, ja. ahol át kellett menni egy lyukon, és a vagy egy féreglyukat kellett védeni, és mert ott mindig jött az ellenfél. És mindig egyesével jöttek, én meg odaállítottam egy, egy hordát, egy ilyen hadsereget, és az mindig megölte. És amikor én átmentem, akkor meg ők öltek meg. És konkrétan hat napon keresztül Ugye egy hétig körülbelül játszottam azt a küldetést, és nem tudtam tovább menni, mert engem megöltek, ha átmentem, ők meg meghaltak, ha átjöttek. És akkor így ott voltunk, hogy oké. Okay. De valógyan át kéne jutnom, de nem sikerült. Ez az a helyzet, amikor békét kell kötni. Hát de én ugye abban, nem lehetett, ugye? Az nem volt beleintegrálban a hát pedig, pedig logikus lépés lenne ebben a helyzetben, hogy most ídok és döntöttek meg, hogy én menjuket és. Ja, megöltem 800 ezer katonátokat, ti megöltétek az én 800 emet akkor most már legyen inkább Oké gyászoljunk együtt, meg ilyenek. Ez arra szírta itt, hogy No igen, az a játék, amiben beülök az és ott vagyok VR-ba. se tartom sokat, pedig az sem egy rossz dolog vr Tipikusan az, hogy az a játék, az úgy szível marhasok idődet, hogy amúgy tök jól néz ki, hogy vr vagy, meg minden, de nem érzed, hogy azt, amit ott csinálni kell, az tök jó. Én legalábbis így vagyok veled. Mész, sétázz bolygóról bolygóra, szétlevel a sziklákat, és akkor lesz belőle nyersanyag, meg, meg így. tudsz építeni dolgokat, de valahogy nem tudom. Én szeretem az ilyen játékokat, de pont nem húzod be. Uh -huh. És annyira, hát jó, hát, az, hogy nem és akkor annyira talán, közel hogy van az, hogy az, hogy, hogy az tök jó legyen. Vagy lehet, hogy csak kicsit játszanom kéne vele, és időközben így kibontja a játék az új dolgokat, és azok uh -huh. nekem bejönnének, csak én addig nem jutok el. De például tényleg ez a lövöldözés VR-ben, ez mindig tök jó. Csak itt nincs normálisra megcsinálva, hogy mire lövöldözölöm. Ezt akartam mondani, hogy az a baj a No Man's a lövöldözés ha csak ront a helyzeten. Tehát nem so lehet, lehet, hogy laposabb lett volna, hogyha nincs belövöldözés, de lehet, hogy mindenki jobban járt volna. Hogyha Te ezt Ez a máshogy VR-ba beletették, tehát csak ennyit kellett volna csinálni, hogy ugye a lövöldözést már megcsinálták. Nem kell csinálni. Csak bele kell valamit tenni, amire jó lőni. <laughs> hát nem az, hogy ilyen ilyen robotokra azok akik minden bolygón előjönnek meg, meg eleve, időket, ez tenni. mekkora egy fasság, hogy van 60 chili-jár chili bolygók, tudom mondani, annyi van, és mindegyik bolygón ugyanazok az őrrobotok vannak, amik De. ugyanazért ugranak. Hát ez egy hülyeség. Legalább minden második bolygón lennének, vagy harmadikon, vagy nem tudom. vagy el, mennyivel fel lehetett volna dobni, hogyha lettek volna a bolygókon ilyen, ilyen bázisok, ahol így lézengenek valami lények, és azokat lehetne le. Előrzni. És mondjuk azok a terényeket is össze lehetett volna úgy tenni, ahogy a játékban a, az amúgy lézengő lényeket, akik gyakorlatilag ja, nem tudnak semmit. Aha, tehát én most. Ez mindenhol más, máshol lett volna a gyenge pontja, és akkor először lőn időket, és így próbáltad próbálod kitapasztalni, hogy na, ennek hova kell lőni, hogy gyorsan megburdelj, és akkor lehet, hogy mit tudom valamelyiknek a balbokáján kell lőni. Jó, csak most a... meg egyéből. Az a baj, Lessen hogy. Ezt lehet, hogy a... Kódolni, szerintem. Jó, de lehet, hogy a random generálás miatt kijöttek volna ilyen abszurd hülyeségek is. Hát az nem baj. <gül> ez, szerintem az csak több egy nek a játszatóságán, hogyha abszurd hülyeségek. Na, lenne egy ellenfél, aki csak a gyomrán tudsz sevezni, de, okay. de, de a bőrén nem megy át a golyó vagy kifejezetten olyan fegyverrel kell megölni, és akkor már lenne értelme a farmolásnak, hogy mit tudom én, lennének olyan fegyverek, hogy lézer, meg lennének olyan fegyverek, mit tudom én, hogy plazma, vagy akármi, és az egyiket nem lehet lézerrel sebezni, csak plazma, ja, másik van, plazma van, mert az, van. az ilyen, tud ilyen pikkelyes a bőre, és akkor rá kell menni, mit tudom én, plazmát izé farmolni, hogy olyan fegyvert tudnál csinálni, tehát így Remélem ezek nincsenek benne a játékban, most akkor nagyon hülye vagyok. Ha ezeket így felsor és már benne van, de én nem találkoztam vele, lehet, hogy van, aki olasz, elég sokat játszott el a Nomescája, vannak ilyenek benne. Most várunk a. Az a baj. Az a baj, hogy most már nagyon messzire megyünk, hogy itt a jogi lehet volna jobb. Na hát akkor látod, jogcsösztön. Na akkor az írés, hogy vannak barnák, szörnyek, szellemek. Jó, akkor köszön, hogy ilyen gyorsan benne srácok, hogy most elmúltam én nem <gül> benne. <gül> no. Hát akkor ezt megnézzük még jobban. Hát. Na jó van. Megnézzük. Akkor lehet, hogy vannak ilyenek benne. Na most már elkezd kedvem lenni egyszerűen a Veszkája. Amiből úgyis az lesz, hát, hogy... Bár nem tudom, a... hogy így működik, ahogy elmondtam, de egyébként uh, most egy kis kis kitérőt itt teszek a témában, mert ugye van VR témában ilyen, ilyen közösség Discordon, amiben benne vagyok, meg igazából én, én csináltam a Discord szervert, és a srácok csinálnak ilyen hát ilyen hasonló podcastet, mint még csak ott az a plusz van hozzá, hogy VR-ban megy az egész. Tehát, hogy a videó felvétel is úgy történik, hogy VR-ban van egy kamera, és akkor ott körbeülnek, és így beszélgetnek. Most egész jó helyszínt választottak, hogy egy kicsit ilyen névtelen alkoholisták beütésre volt az egésznek és így ott vannak ilyen emberkék, akik foly folyamatosan tolják a hülyeséget így VR-ról, és így az látszik mint ami most nálam a No Man's Sky-ból hogy így elmondtam, hogy úgy, ez milyen jó lenne benne, és éthetlenek? benne van és még kiderül rosszít írtam, hogy hát valami ilyesmi van benne, és most már meg kéne néznem, hogy mi az és itt is van olyan hogy ugye az a teleportálós mozgás aminek, amire mindenki beszól, tudod hogy így jó, hogy az így működik, akkor a legtöbbi játékban ez csak opcionális hogy amíg nem szokod meg a VR-ban való mozgást, addig, addig ezt használd. És e, tök jó, hogy volt olyan beszélgetés, ahogy leírták, hogy hú, miért nem lehet úgy megcsinálni, mint normális játékok, vagy egy gombbal tudod, hogy előre, és akkor írta egy másik okos, hogy, hogy lehetne, hogy tesztek a vr ra egy alaló kart, amivel lehet nyomni előre, és így oké, okay, srácok, ez mind rajta van, tehát ez így működ, Hát jó, hát, hogy én elmondtam most az előbb Nova sky ezt hát a sok hülyeséget. Látszik, hogy mennyire nem vagyok benne otthon. Nekem erről most az izét teszem az új Half-Life LX, ami uh -huh. mutatta egy hosszabb gameplayt, még a megjelenés uh, napja. Hát, hogy tetszett amúgy? Hú, rohadt jó. Igazából három gameplay is volt fent. Én, én egy hogy hosszabbat akar... láttam, és akkor teleportált az elején úgy mentek és akkor ott értek hozzás, hogy Ó, isten ez a teleportáló szara, vannak, nincs, meg minden, és akkor valaki odaért, hogy nézz végig a videót, légy szíves, mert nagyjából a felénél váltotta a normális mozgásra. Mert van benne teleportálós is, meg normális minden, és amúgy tök jó ötletek vannak benne. Nagyon, nagyon, nagyon. Én, is, én, én nekem az ezt nagyon tetszik. tetszik. Játékkal, és így én el tudom képzelni, lesznek benne olyan dolgok, amikre azt mondjuk majd, hogy te jó ég, nem jutott még senkinek a és innentől igen. kezdve minden, játékban, és minden ide játék. És minden játék igen, igen, igen. Így kell, így működik. Velvnek ilyen magasra tettem a lécet, és reméljük, nem fogják lelökni. Már ezekből a trailerekből, én azt hiszem ki, vagy gameplayekből, azt hiszem ki, hogy az jól szarakták. Tehát az hogy vagy az emberkel, vagy az elégsz a szobába, és így konkrétan nem csak, hogy turkányt tudsz fiókokba, a szekrényekből, hanem vödröt kiöntöd, megnézed, hogy van benne Hát én így... Nem, most gondolj bele, hogy tehát a Valve mióta hegeztette, Most a, csinált egy saját VR szemüveget. Half-life játékot adnak ki. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy rohat nagy golyóik vannak, és azt talicskában tolják maguk előtt. Mert hogyha egy half-life játékot kiadsz, és az nem az, hogy szar lesz, hanem mondjuk csak jó lesz, az már nem lesz elég. Az már csalódás és ők belementek, telibe, és hogyha... Látszik, de hogy azt mondták, mondani, hogy VR, csak, csak VR. És csak VR, igen. Mm -hmm. Tehát, hogy ők érezték azt, szerintem, a fejlesztés alatt, hogy itt valamit jól kitaláltak, és hogy... De muszáj, muszáj. Volt nekik igen, már igen. kiadni egy ilyet. VR lesz, mert beszéltük. Lehet, hogy ez lesz a definitív VR játék. Tehát eddig az izé volt, a, ugye a Resident Evil, ami végül később kijött másra is, de ez lesz az a VR játék, ami csak VR, igen, mert és hát megéri. Benne, lesz benne izé. Ez benne mód támogatás, úgyhogy nem kezdve. Jó, mondjuk erre is egy pár azt mondták, hogy jó, hogy megvárom, hogy felkerüljön Torrentre, és azt biztos lehet, hogy monitoron keresztül is játszani. Hát ezt persze, sik... persze. Tehát, hogy ezt nem fogják monitorra kiadni, meg moddirekt sem fogják megoldani, mert mi a túró? Mert semmi értelme nincs, tehát, hogy ha megnézi az ember a játékmenetet, akkor tudod, megfogod a vödröt a kezeddel VR-ba, kiöntöd, megnézed, mik vannak benne, ide-oda meg vr lelövöd az őröket, meg minden, most ha ebből kiveszük a vr pont, akkor azt kapod, hogy semmit. Tehát, hogy gyakorlatilag egy, egy generik kapsz, ami tényleg, ha VR-ra van az egész kihegyezve, hogy az ott működjön jól, akkor az majd nem fog jó működni. Úgyhogy annyit tudok elmondani erről is. Vagy nem tudom. De még itt egy cím van, az gyorsan daráljuk le, aztán, aztán utána témáztatunk tovább mert nem mind a Humble Monfliba, még itt van előttem, mert annyira csapongunk, hogy borzasztóan hogy nincs előre megírt. Kíváncsi vagyok, hogy erről okay. mit fogsz mondani. Ettől Nézegettem, én nem tudom. Tehát, hogy kicsit ilyen elvont, ilyen álomszerű világban játszódó, különleges grafikával összerakott. Hát gondolom, gondolom hogy ez a logikai játék, mert nem csak sétáló szimulátor a full gravitációban meg ilyenek, hanem tényleg kell benne valamit csinálni. Hú, engem, ez má, engem már ez a trailer megkavart. Vagy azt se tudom, most, most ülök vagy állok. Igen, tehát tipikusan az a játék, aminek nem tudod, hogy ennek létezik most játékos bázisa, mert kinek készül, meg mi. <gül> Jó, van ez azt Ez már inkább az művészet, a... lassan. Igen, igen de hogy így... Azt nem azt de hogy így minek? Nem, hát így nem értem, hogy mi a szar ez a játék, de én látom, hogy 3D-be kell mozogni, ami Lássuk be, tehát erre épít egy játék, hogy amúgy így 3D platformer, és néha a lefelesem ott van, ahol van, és ízé, akkor így, tehát általában a 3D platformerekben a mozgás a mert hogy nem tudod, mikor újra el, hova érkezel, tehát hogy így és itt tipikusan még meg is kaharják, hogy jó, akkor néha lent az ott van balra, és hát ez nem hát felé, itt a... mit tudom én. Itt ahogy nézem, hogy a karakterhez van viszonyítva, hogy hol a lent meg a fent. Tehát, hogyha a karakter a falon áll, akkor neki a fal a lent, hogyha pedig lent áll, akkor neki az a lent, ahol lent. Hát, de orosz küldött egy képet barlangszörnyről. Így néz ki. Ezt lehet megölni. Tényleg szép. A halál megváltás neki. Ezt akartam neki mondani. <gül> Úgyhogy majd, majd lehet, hogy egyszer lenézek egy ilyen barlangban, bár ezt gondolom jó nagy puska kell. <gül> Úgyhogy majd megnézzük. Na, szóval az Eterburnről kivégeztük a Humble monthly -t. Igen. <gül> Vannak benne jó címek, én, én azt mondom. Úgy, hogy... Aki, kontolja, négyszerre? És akkor a most ennyit visszaváltuk a stream nézedbe, ahol orosz spemeli a csetet. Kell <gül> neki adni valami plecsnit. Kap, kap egy VIP plecsnit, tényleg azt, hogy rá tudom rakni? Igen. Na én is beírtam valamit, hogy ne legyen egyedül. Nézzük. Ha már ennyire pörgeti itt a twitch -a. most van még egy plecsnit orosz. Ja, már így is jól elmondjuk plesnékkel. De nézzük tovább a dolgokat. Uh, uh, izé. Miről beszéltünk még? Na, ott is van a play. Hát, ott is van. Lassanában annyi persenny lesz, hogy nem fér két Gyönyörgy. sorba. Már ugye annyit nem jelenít meg be a szemre, vált, váltogatni tudod, hogy mit rakjon ki, meg mit ne. Hát három dulecik még megjelenít. Igen. Igen. Az, hogy hol lehet, az fogalmam sincsen, de, de valahol lehet. Most ott van, igen, az a lényeg. A frissen, frissen brezni. Szerintem lehet azt a témát bedobhatnánk a végére, és akkor maradjunk még egy olyan játékos játékos témáknál, most itt szerkeztem közben. Jó van. van. Jó van. Ezen már úgyis gyorsan végig fogunk rohanni. Tehát... Szerintem is, szerintem is. Mert ezek inkább ilyen visszautalások már. De akkor kezdem is. Jó. Ö, ugye még egy, egy pár résszer ezelőtt beszéltünk arról a gótikrimékről, amit, amit megkapott mindenki, akinek van valami piranyabájcos Játéka, valamilyen gótik, bármelyik. Akkor ja, a, a, a Igen, játszottam is, főleg ki is játszottam a demót, amúgy nekem tetszett is. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez egy ilyen összeharácsolt valami, ugye mondtam, hogy ilyen kicsit ilyen harcrendszere van, meg szerepjátékok, döntés alapú, hogy egy küldetést azt többféleképpen is megoldhatsz, lehet pozitív és negatív kimenetele is, meg akár ilyen közepes. És nekem tetszett ez a gótikrimék, amit kitaláltak, de ugye ez csak egy vázlat. Tehát a készítők is mondták, hogy hogy itt semmi sincs kőbevésve, ez csak egy olyan alap, amit ők gondoltak, hogy ebbe az irányba elindulnak, és hogy ez tetszik-e azoknak a játékosoknak, akik játszottak a gótik első két részével. Mert ugye az első kettő az az, ami igazán legendás volt annak idején, a három az már kicsit félrement, mert ugye akkor már elvált a. Még talán a Joe adta ki, és a Piranha byte fejlesztette, és akkor azok őt szétmentek, és akkor lett a Ryzen sorozat, meg a Gothic 3 az már egy az másik fejlesztő brigáddal volt, ami nem lett olyan. És hát én nézegettem a Steam fórumokat, ott elég sokan szitták, hogy, tehát, hogy ronda a játék, rövid, egy RPG-hez képest ez egy fos, meg mi ez a harcrendszer, meg, meg eleve, hogy miért léteznek, bármiféle dolgok a világban, tehát hogy nem teljesen értettem, hogy egy, egy, egy béta, demo, alfa... Léteznek nem... dolgok a világban, az elég probléma, hogy... Hát voltak ilyenek, akiknek ilyen problémáik voltak, és akkor, de hál' Isten sok volt a pozitív visszajelzés. Én, én már a játék közben is mondtam, hogy én nekem ezt tetszik. Tehát, hogyha... Meg én a Gótikot, hogyha azt visszahoznák, és ráadásul egy olyan brigád, mert most ez egy spanyol fejlesztő csapat, azt hiszem, de hogy van egy-kettő emberke, aki a régi gótikér is felelt, tehát, hogy ott volt, bár ez nem mindig jó jel, mert néha nem jelent semmit sem, mert ki tudja, akik vannak ott, lehet, hogy a wc néni, aki annak idején volt, na mindegy, és... De a... jó programozik, vagy nem tudom, a WC-s a, a rész megoldja, tehát, hogy abba, abba a teljesen nincsen probléma, úgyhogy én, én tökre örültem, és a a fejlesztők azt mondták, meg a kiadó is, hogy sok, sok volt a pozitív visszajelzés annak ellenére, hogy szerintem a Steamforum tele volt a rinyálókkal, de mindegy, és meg fogják csinálni a, a gothic játékot. Hát, hogy őszinte legyek, szerintem ebből három-négy éven belül biztos nem lesz semmi. Tehát, hogyha Mát, igen, ha, ha ennyi van szóval. kész, amit most kiadtak, ami amúgy meg van csinálva, tehát, hogy itt bugokban nem nagyon futottam bele. Tehát olyan volt, hogy egyszer-kétszer kifagyott, de például olyan, hogy egy küldetés nem tudtam megcsinálni, olyan nem volt benne. De most egy egész világot felépíteni erre a rendszerre a semmiből, hát azért az, az kicsit macera lesz, úgyhogy mondom, szerintem, szerintem még egy pár évig ezt ne várjuk, de, de én nagyon örülök. Úgyhogy, ja, a harcrendszer miatt nem tudom, miért az olyan forrálandoros nekik nekem teljesen. És az elég jó működik. Tehát én a foranőr után azt mondtam, hogy basszus, innentől kezdve minden, minden ilyen les játékba, ami ilyen TPS nézetből megy, de ilyen harcrendszer kell, mert tök jó. Igen, igen. Szokni kell, de működik. Tehát igen. nem az van, hogy használhatatlan, meg nem vagdalkozó csak, jó működik egy gérrel -e? billentyűzettel is, igen, meg kontrollerrel igen. is. Így van, így van. Mert foranőrnek is, hogy én így tehát én erre kezdtem el játszani vele, és arra nagyon-nagyon jól működik, de fórumokat olvasgatva volt írták pára, hogy valakinek meg a legérbénet íze sokkal jobban bejön, mert hogy könnyebbre, gyorsabban reagálni nem tudom. Én legérrel játszottam a, a, ezt, ezt a harcrendszert, a ört azt nem tudom, mert azt nem próbáltam, de ez ugye ugyanaz kicsit abszolút, tehát néha volt, hogy mellé csaptam, vagy nem azt ütötte, amit, amit én gondoltam, de, de ezt betudtam annak, hogy én voltam a hülye, és nem, a, nem az egér miatt cseszekettem. De mondom, abszolút használható. És egy-két perc után megszokod, és már működik. Úgyhogy pár év múlva nagyjából visszatérünk rá. Megnézzük, hogy mi lesz a blogotikból, ha lesz valami. Én remélem, hogy lesz, mert mondom, nekem nekem tetszik. <gül> Nézzük a következő hírt, ami igazából én nem tudok annyira rá, de... Hát, visszatér a GTA 4 a Steam-re. Ráadásul a Complete is és oh -oh. akinek meg volt a régi, az megkapja ingyen, a kiegészítőstől mindenestül, mindenestől, kiszedik belőle azt a redvás Games for Windows Live-ot, hála az Istennek, aminek sajnos vannak hátránya is, mert multi az nem lesz benne de szerintem ez annyira nem nagy érvágás, mert a GTA 4 single mindig erősebb volt, mint múltiba, és amúgy nekem a GTA is, is kicsit jobban is tetszik, mint az öt, így story szempontjából, és lesznek benne team achievementek, hát hihetetlen, alig várom. Oké. Okay. gondolom neki és végig találod. Nyilván nekiállok és végig persze. Már, nem el, nem előre, nem már előre, előre próbálom felidézni, mert régebben én kiátszottam, már nagyon-nagyon régen. És most lesz egy olyan számítógépem, azt nem mondom, hogy maximum grafikán játszhatom, mert szerintem rohadtul nem, mert annak idején láttam egy videót a csávó 280 ti be volt egy házba 300 FPS, kiment a városba, leesett 40-re, és ott uglát 30 és 50 között, szóval, na. Na, itt írj, Anku is, na, más, csinál, hogy a sztoria jobb volt a lénynek, mint az ötlen. Így van, és akkor lát, engem lenézel, tehát itt mert, de, éreztem, éreztem a hangodon egy kis lenézést, hogy jaj, itt a, hogy? a GTA 4-re lelkesedik ez a hülye gyerek érted, így gondoltad magadba. Közben meg kiderül, hogy mindenki szerint a GTA 4 az tök király. Úgyhogy, úgyhogy csezd meg, mi vagyunk többen. Nem nézvek le csak nem értelek, ennyi. Hát ez ugyanaz, majdnem. Jó, mondjuk annak idején nem játszott. Én, tehát a négyet is azért vettem meg, hogy hú, van benne már multi hivatalosan, mert hogy a háromban is volt, de ilyen modokkal megcsinálva. és a háromba volt. Rágya volt az egész. Vagy nem a... Há eh, hogy a nem, a Vice City-ben talán. Valamelyik, valamelyik négy előtti GTA-ban biztos, hogy volt, de egy modokkal volt megcsinálva. Aha. És hát akkor, akkor látszott, akkor látszott, hogy hát van ilyen... Várjál. Eh, GTA... Nem a, GTA a, nem a San Andreas RP-re gondolsz, te? De... Eh, lehet, lehet, hogy abban volt. Mert a San volt ilyen RP-szerver, azt tudom, mert arra mindenki rá volt. Ilyen Igen, mt -ja, -ja. az, hát az az, de hát az Multitraft a... Multitraft autó, az, az. autó, na. Arra gondoltam, igen. Tehát abban tök meg volt csinálva modokkal, csak bogos volt, mint a szar. És így akkor látszott, hogy hát ez körülbelül az volt, hogy... Ami most a GT5-tel van, ez az online. Ezzel... E... Szokták össze. Nem. Még ott nem. Hát van. Hát az RP. Tehát, hogy a GTA 5 is már van RP, tehát ez a, ez a nagyon én, szerep van. játék. De, ugye, de most ez nagy online uh -huh. Mert ott is voltak ilyen külön olyan szerverek, ahol mindenféle mást lehetett csinálni, és akkor tudom én Csak arra emlékszem, hogy ilyen hótbúros volt az egész, mert vagy csíterek voltak benne, vagy valami nem működött, mert én hiába lőttem valakit, meg se sérült, az így folyik a vér össze-vissza, még így folyik. Uh -huh. á, így és meghaltál kész. És így elmányom vicces, úgy játszom, úgy, nem, nem tudom, hajtom, és a GTA 4-et azt a multi miatt vetted meg, mert én úgy emlékszem, hogy a GTA 4-ben annyi volt a multi, hogy mehetél a városba, nem, aztán dövöldösszettél. Tehát, hogy semmi komolyan nem volt kitalálva benne. Ja, de már úgy gondoltam, hogy a hivatalos multi akkor nem működik. Ja, ja. De hát nem jól találtam játékosokat, úgyhogy... Ne, hát ne hát az az, az az, nem az is, ját, a nem a is játszották sokan. A Hát, az... Volt. az de ráadásul azt hiszem, az az az én úgy emlékszem, hogy <kül> már nem a megjelenéskor vettem meg, hanem jóval később akciósan, és uh, Steamen megvettem gond nélkül, azt mondta, hogy oké, okay, nem mondta mm -hmm. azt, hogy, mert nekem nincs a Steamen ilyen VPN, meg ilyen hülyeség, hogy én Magyarországról veszem, és így látszik, hogy itt akarok fel, hogy azt Viszont akkor megvettem a játékot, utána, ugye ezt össze kell kapcsolni a Windows Live-ok -ok és hát ott meg szólt, hogy hát borcs, de ez régiózárás, nem játszott Magyarországon vele. És nézek, mondom, mi van. <gül> Tehát, hogy a egy játékot a magyar régióba, és utána te be akarsz jelentkezni a, az akkontottól, a Windows Live akkontól, és azt mondja, hogy a ja, borcs, de ez itt... Mint ha bemész egy étterembe, és mit te veszel valami kaját, és miután megrendelted, meg kifizetted, leültél az asztalhoz az olyan a pincér, és elveszítőlet, hogy nem eheted meg. Ja, igen, <gül> hát itt nem eheted meg. Mi van? Hát, hogy... jó, biztos nagyon jó fogyókúrás helyekre lennének így Magyarországon, hogy így csinálnának a két termeket. De az a baj, ez a Games for Windows Live-os rendszer, tehát, hogy amíg ez élt, addig se működött normálisan, amit mondtál. És ja. tehát ez, ez nagyon jól mutatja be, hogy mekkora egy szar a rendszer, hogy már négy éve megszűnt, és a GTA 4-et most azért kell újra kiadni, mert nem működik, mert nem tudnak több kulcsot legenerálni abba a forsba. Tehát, hogy hihetetlen. És nem is értem amúgy, hogy annak idején miért voltak játékok, amik ezt használták. Tehát emlékszem, volt a dört 2, a Batman Arkham, assume, tehát az első Arkham játék. játék, Abba is Games for Windows Live volt eredetileg, és utána később vették ki szímre, hogy ezt egyáltalán... Tehát ki volt az az ökör, aki ezt kitalálta, és Jó, ki ha volt aki, a... aki ma... rábólintott. Te a mai napig vannak ilyenek, hogy a ubisoft is megvan a saját DRM-je. Jó, de az úgy... más. Tehát, hogy az arány Nem, mert igen. Jó, hát a microsoft így csinálta meg, az egy szart. Hát <gül> igen. Ennyi. De nagyjából ugyanaz a kettő, tehát, hogy a saját DRM, ami a Microsoft-é, tehát, hogy úgy tudjátszani. De akkor csinálják meg Csak. úgy, hogy működjön. Tehát, hogy igen. amikor konkrétan megvetted, én is emlékszem, megvettem a GTA 4-et Steam-en és játszani akartam, és egy napom elment arra, hogy abba a fos Games for Windows Live-ban regisztráljak egy normális e-mail címmel, mert nem fogadt el az összes e-mail címet, mert akkor most nem tudom pont miért használtam, mindegy, de az nem volt vele kompatibilis, kellett csinálnom egy újat, akkor utána arról nem jött meg normálisan, akkor írnom kellett a supportnak, azok meg azt mondták, hogy hát ez Games for Windows Live, szóval buktat köcsök. Úgyhogy ott cseszegedtem vele egy napig, mire el tudtam indítani egyáltalán. Egy eredeti játékot. Tehát, ha azt mondom, hogy feltört játék, oké, okay, szenvedjél vele életed végéig, mert feltört játék. De egy eredeti játékkal ne kelljen már nekem szenvednem, hogyan induljon. Igen, ez a szívás, amikor a, a, azt szivattyák, aki megveszi a játékot. Igen, igen. Ez pont olyan, mint az ötszörös aktiválás, vagy az a háromszoros, hogyha letörlöd különböző gépekről háromszor, akkor a negyedikre már nem tud fölrakni. Hát ez kitalálta ki. Találta, ki? Hú, ez melyik játéknál volt? Hú, sok játéknál volt ilyen. Nem tudom, én szerencsére amióta a Steam van, az ott a viszonylag kevés ilyen. Hát, mert inkább hál' Isten, de régen ez nagy divat volt, és, és már akkor sem értettem, hogy ez, ez miért. Tehát, hogy, oké, értem, ne vigyem, nem vigyem el 600 haverhoz feltelepíteni, de akkor, akkor csinálják meg azt, hogy mondjuk 20-szor rakatom, mert hogyha például letörlöm a gépet, formatálom, és újra rakom a Windows-t, akkor az már új gépnek számít. És mm -hmm. hogyha te ezt háromszor megcsinálod, akkor megszívtad, mert nem tud többet használni. Mondjuk azt nézzük viszont a microsoft a az üzletpolitikája abból a szempontból, hogy hogy tudsz játékokat megosztani, az egyik legjobb, mert ott simán van az, hogy a Microsoft store megveszel egy játékot, és van ilyen családi megosztás, és azzal akar egyszerre is tudtok ugyanazzal a játékkal játszani többen. Bár szerintem ez azért jöhetett elő, mert valami buk volt a rendszerben. A működés, és azt mondták, hogy ez a feature. És azt hogy ja, akkor ez, ez, ez így működik, nem tök jó? <síthat> A, én tudom képzelni, hogy az így. És egyébként nem egészen teljesen jól működik, mert a forzát osztottam meg egy anyummal, és ő a na. nappaliban lévő gépen, ami régen az én asztali gépen volt, azzal játszik. És hát simán van az, hogy ugye azt úgy működik, hogy föltelepítette neki az én akkontomban a játékot, akkor én kilépek az én akkontomban, ő belép az övébe, látszik a játék, rákattint, elindul, fut. Uh -huh. na A rákattint rész az megy, és utána az elindul rész az nem mindig jön be. Tehát van, amikor ötször rá kell kattintani, és akkor elindul. Tehát ilyen, már ez is egy mini game, hogy most elindul vagy nem. <gül> már... És nem tudni, hogy mit től. Tehát én rákerestem a neten, a Microsoft oldalán, ez egy hivatalos dolog, hogy így lehet játékot megosztani. És tehát ez nem valami hekkel vizé, meg, meg ilyen cheat, meg hogy hú, nem jöttek rá, és akkor. Nem, a Microsoft oldalán van, hogy így belépsz, te akont a játékot, kilépsz, belépsz a másikkel, uh -huh. és működik. És így keresgéltem mindenhol, hogy mi az Isten baja lehet. Tényleg, tehát napokat szenvedtem azzal, hogy mindenféle parancsorba irkáltam ilyen olyan parancsokat, hogy ezt újra telepíti, kikapcsolja, bekapcsolja, serviceokat, euh, viszén, indítok újra meg mindent. Tehát én azért ilyenekben belenyúlok, simán, meg írtam fórumra, és ahol szintén írtak valamit, és akkor azt sem működött, mert az is hírség volt. Meg ilyen megoldást is találtam, na, erre figyeljél, hogy azt kell csinálni, hogy feltelepítesz a Microsoft-torból valami ingyenes szucutot, arra az a kontra, amivel játszani akarsz, és akkor utána elindul. Passzus. Hát, hát hogy tákolták össze a táncet, hogy az azonosítás így működik? Hogy valami frécucot is letöltesz mellé, valahol, az megcsinál valamit, amit, amit amúgy nem csinálna az, hogyha csak rákattintasz. Uh -huh. <s> és utána, na jó, van már, tehát ne. Nyilván ez sem oldotta meg, de hogy, hogy ha van olyan probléma, amit ez megold, akkor hogy van ez ezt szarapva a jó ég? Hát ez most azt bizonyítja, azt bizonyítja hogy a microsoft nem még bugokat se tudnak programozni normálisan, mert még azt is úgy csinálják, hogy hibás legyen, és ne úgy működjön, mint ahogy eredetileg kéne. Elkezdve a Microsoft-nál a hogy figyelj, ez a bug, ez bagos. Igen, igen, Azt vágod, hogy ez a bug nem működik jól, ugye? Azt így tudod. Figyelj, de a bagos bug, bugja is bagos. Hát így hát tudom igen. A Microsoft azt csinálja, hogy ő megvesz komplet rendszereket, mint annó a, a Skype-ot is megvette. Hiába, hogy neki ott volt a Messenger, szerintem azért vette meg a Skype-ot, hogy a konkurenciát kinyílva, hogy beépíti magába, és így utána összetákolta a Messenger-t a Skype-al, és hát azóta annyira nem jó a Skype. Tehát én a skype ról szoktam intézni, ilyen üzleti megbeszéléseket, meg minden, és hát nagyon kevés alkalom van, amikor minden bűk mert biztos vagy lehal valami, vagy nem megy át, vagy is... Tehát így nagyon-nagyon fura dolgokat szokott csinálni Skype néha. Hát ez már csak ilyen, a Microsoft az ilyenekben mindig belenyúl. Bele. És bele. hál' Isten, hogy ez a Games for Windows Live eltűnt, mert fú. Ja, ez, ez már a múltért. Ezt senki nem fogja visszasérni Mert Már most szerintem az a Windows Live, mondom, még mindig fungal, úgy hívják, hogy ilyen Xbox Live, akármi. Jó, de hál' Isten, ezt már nem akarják a játékokba beleerőltetni. Tehát ez akkor van, hogyha az ő Microsoft Story-ból vásárolsz, nem? Tehát, hogy... A... Ez egyébként, hogy miért nem működik ez az megosztás rendesen? Tehát ez a live-ból maradt, valamiből csináltál. Igen. És akkor... Na, Na, csak mert, hogy ez a, a live-os, goldos Xbox-os hülyeség, ez például, hogyha mondjuk megveszem én a, most mondok valamit, a Gears 5-öt Steamen, akkor abban nincs benne ilyen, nem? De, de, de nem kell akkor csinálnom. Viszont. Tehát azt tényleg hogy megcsináltak, hogyha ez a megosztás működik, már pedig valamikor működik, akkor tökéletes, hogyha a sztorba veszed meg, mert akkor lényegében minden Microsoft-os. Tehát Xboxon, meg Windows 10-es gépeken, így tudsz, tudsz vele játszani, vagy meg megosztani őket. Úgyhogy annyira jobb venni a. Hát most mondtad, hogy nem tudod megosztani. Hát ha működik, okay. akkor jó. Jaj, ja, <laughs> ötször kell de ez mondom a Forzánál, hogy más <laughs> jó. Ha Azért egy ez játék, majd lehet, hogy kipróbálom más játéknál is, mi a helyzet. Te amúgy tök jó, Microsoft marketinges lehetsz, mert, lehetnél, mert amúgy 20 percig beszélsz arra, hogy nem működik, és te nem mondod, hogy amúgy ez tök jó. De, hogy ha működik. Ha működik. <gül> ha ez ez hivatalosan tök jó működik. Szóval lehet, hogy az én gépemen van valami elcseszve. De hogy az egész interneten nincs rá megoldás. Jó lehet, hogy újra telepíteném az egész rendszert. Az én is megoldás, mér, mert a microsoft sincs megoldás. Érted? Ja, meg, meg valamikor tényleg az a megoldás a microsoft hogy tudod, indízd újra, vagy telepítsd újra az egész rendszert. Te hát már nagyon ismerősöm, akinek az volt a hobbia, hogy hát két hete hogy azért újra a Windows-t. Én, meg, én meg kifejezetten az az ember vagyok, hogy Windows 8.1 óta nem telepítettem újra a Windows-t, mert nem, és és szoktam újra telepíteni, és működjön. Igen, meg én inkább úgy vagyok vele, hogy inkább vigyázok arra, hogy mi kerül a gépre. Tehát, hogy igen, meg, hogyha legyen hiba, hogy legyen ilyen. Hát én azt megcsinálom, tehát igen. Hogy igen. felnézek, hogy mit csesződött el, még ha registribe is kell turkálni, átérni, kitörölni, azt így megcsinálom, és tehát, igen, tehát Igen. Az informatika nem ilyen budovalászló, már legtöbbször. Ennél a microsoft nem látszik még hogy így tényleg nincs. Nincs értelme annak, hogy ötször kell megtegyíteni, hogy egyszer induljon, és az öt indítás között nem csinálta semmit. Tehát a Microsoft-nál van -e olyan hívó egyébként, annak ideje, amikor emlékszel, így. Mi podcast beszéltük, hogy jön a Gears of Ford, és is olyan, azt mennyire várom, és akkor mondtátok még a kucsik ezzel, hogy amúgy igen. már megjelent ott volt. Yeah, igen, így, tényleg. Már nagyjából fél éve akkor már megjelent, igen. azt hiszem. Nem fél év, az csak pár nap volt egyébként. Nem, milyen pár nap? De jó, nem fél év, de hogy egy-két hete kín volt, az már fix. Ne... Azt tudom, a száz Csak napok voltak. De amúgy tök mindegy, mert hogyha öt napja jelent, meg megjelenés, is. És hogy ki kéne rakni a fő basszus, nem pedig a hülye izéget. Ebben hát a amúgy, De egyébként jó, hogy a nem, voltak. Hát ahogy a Steam csinálja, van egy nagy megjelenés és kirakja a főoldalra. Még akkor is, hogyha nem feltétlen volt, De hogyha például volt módkor az a Boneworks, amilyen VR-os hogy ja, ja, azt például Az például csak VR-ra volt, és mégis ki volt rakva. Tehát, hogy... És is, mint a cukrot. Igen. Tehát, ezt így kéne megoldani. Ja. ja, hát a Microsoft nem akar eladni dolgokat, vagy a saját címeit, nem tudom. Tehát így... És így, ez egyszer mert megvettem a játékot, kifizettem minden, oké, telepítem, és mit ír ki a Windows? Valami hiba történt, próbálja később, és így. Azóta, azóta hogyha te mindig eszemélt, hogy mi, mi, mi történik később, így meggyógyul. Pont mind, ezt Addigra megcsinál a Microsoft egy ai ami átírja a Windows-t, mi, mi hogy miért? Tehát, hogy nem kérdés. interneten csinálsz valamit, tehát nem az, hogy később esetleg a szerverek jók lesznek, hanem de, csak telepíteni de. akarsz valamit a gépedre. Az később is ugyanolyan számítógép lesz, mint amilyen most. Hát jó, az is, de hát az is mondjuk a szerverekről jön, tehát lehetett volna az a probléma, de nem azt írtak is. igen. Nem... Hanem, valami gond van, majd valamikor később próbáld Most már értem, hogy, hogy a Microsoft miért, miért csinál PC-s integrációt az új Xbox-ban. Hogyha nem működik majd a Microsoft-féle Xbox Live-os hülyeség, akkor át tud lépni az Origin-re, meg a steam -re. Egyébként igen. Az egy nagy biznisz egyébként. Hogy... Tehát sok ember azért nem rak össze PC-t, mert nem akar szarakodni driverekkel, meg minden. És igazából nem is kell neked majd, mert ha veszel egy Xboxot, az is egy PC lesz, mert szóval Igen, Igen. tudom rajta futni. Csak már rávesznek telepítve a driverek is. Hát, és én a windows sem értem, hogy miért nem lehet megoldani basszus, hogy legyen egy központi adatbázis, és amikor valami driver frissült, akkor szól a Windows, hogy frissült, az meg... Hát de most már így van. Hát azért most is fel kell külön telepíteni az Nvidia driver-t, hogyha jön új. Hogyha hát, például meg, van nagy Windows telepítés, akkor felrakja az újat automatán Hát, még mondjuk az érdekes, hogy ja, ez igazad van. Tehát, hogy nekem konkrétan nem a Windows szól, hogy van telepítés új, hanem a Note32 ja. érzékeli. Tehát, hogy ez mi már, hogy a Note32 szól, hogy van új Windows telepítés, vagy Windows frissítés. Jó, úgy írjanko, hogy Max a VideoCount driver-től rakja, de hogy az nem, nem az legújabb driver teszi fel, meg, meg nem az, ami az nvidia jön, hanem valami generik. Nem, nekem múltkor a legújabbat. Én, én most ezt pont meg tudom cáfolni, mert Amióta megvettem az NBA 2K20-at, ezt meg nem is mondtam, azóta csak azzal játszom konkrétan, tehát imádom azt a játékot nagyon jól összevarrakva. És például ott volt egy olyan hiba, hogy ha a legújabb NVIDIA grafikus frissítéssel játszol, akkor kifagy a játék egy-két helyen. És azt ne kérdezd, hogy ezt miért így mind mindegy. Állítólag az NVIDIA el, nem a, nem a 2K, hát nyilván ugye mindig másra mutogatnak. Na és fölraktam egy régebbi drivert, ami most is fönt van, tehát hogy, hogy működjön, meg minden, mert már lehet, hogy van rá fix, de nem próbáltam letesztelni, mindegy. És kijött egy nagy Windows frissítés, egy, nem egy sima update, hanem egy ilyen nagyobb valami... Mm -hmm. És azt fölraktam az driver. Azt fölraktam, és föltelepítette instant az új Nvidia drivert, és utána le kellett törölnöm a régire ugye visszarakni. Ja, de akkor is hírjét, hogy az a Nvidia experience megoldja az ott van rá. Ja, hát az a igen, Nvidia. az nekem is föl van rakva. Ja, én is azzal a frissítek mindig drivert. A legegyszerűbb. Meg az jelzés felkiáltolj ellen, hát, meg az, minden. Ha a Microsoftnál rendesen működne, nem kell az szalakodni. Hát persze, hát hogyha Microsoft Microsoftnál rendesen működne minden, akkor az Xbox is normális lenne. Jó, úgy az is igaz, hogy ehhez több szoftvert kell összehangolni, meg a drivereket is úgy megérni, hogy azok egy zárt rendszerben, ami megkönnyíti, az valahogy oda kerüljön. Nyilván ez sem lenne egyszerű megcsinálni, de hát dolgozhatnának rajta kicsit. Nem most a következő Xbox-on lehet, hogy akkor minden flottú fog működni, mert ugye Xbox-on nem fog senki szarakadni, hogy driver frissítsen, és kb. ugyanúgy fog működni, ez is, mint egy Windows. Igen, igen. Hát ott lehet, hogy majd jönnek Windows 10 frissítések ki, amik ilyen Xbox kicsit a Windows 10-et. Lehet ezt még a, ja. Na, ekészt, a jó, hát ka... még... Tessék, nézd meg, nem írtunk fel a témának, hogy ekézd a Microsoftot, aztán hogy beszéltünk olyan csomóra. Várjál, felírom akkor. Írsz Ér, fel, hogy de már, ekéztik eleget. <gül> Na. Jó, felírtam. Szóval akkor a Microsoft se fog minket támogatni. <gül> Tényleg? Ki az, akinek nem szóltunk még be? <gül> Mindenki, gyakorlatilag mindenkinek beszól. És akkor most itt az ideje, hogy beszóljunk, a, a, beszóljunk <gül> a youtubereknek, meg az influencereknek. A, akik amúgy is beszólnak mindenkinek. Így van. Ú, ez egy érdekes téma, de így felírtuk még a műsor elején, és így arra gondoltunk, hogy, hogy ez így akkor jó lesz még így témának. Is. És így név nélkül. De hogy... Kezd, kezdte, hogy mit csináltak név nélkül. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a, ez nagyjából a, az ilyen youtuberek, influencerek most tök mindegy, hogy hívjuk, 99%-ára értendő nagyjából. Múltkor volt nekem egy olyan gondolatom, és nem fogjátok elhinni, lementem befütteni. És közben arra gondoltam, hogy vannak a mikrotranzakciók, amik most már kezdenek kiveszni azért, a játékos világból ugye egyre több az ilyen battle pass-es, meg minden. de azért egy-két évvel ezelőtt még volt ez a lootbox botrány Erőt, előtt, hogy mindenben lootbox volt, meg mindenhol mikrotranzakciók, meg megvetted a kódot, aztán vettél még season pass aztán még tudtál game is költeni, és hogy erre mindenki ki volt akadva, és most mindenki, és még most is igen, de hogy akkor én, aztán én, nélkül... én nagyon ki akadva. Olyan hát, kurva kinek vannak a a... De nem ezért voltak kiakadva. Bármi kiakadok. Megkerült egy olyan cucc, hogy ilyen órákat lehet benne beletenni, és van egy ilyen Tamaguncsi gun. A magáncsi, nem Ha nem tudom, kitalálod-e, hogy mi, micsoda? Egy, egy tamagocsi? Egy olyan tamagocsi, igen, ami a játék során, miközben lövöldözöl, az ő így szinteket lép, hogy lövöldözöl. Tehát lényegében gondolom, az ellenfél egy vérével tudod, a Igen. Kicsit ilyen, kicsit ilyen szörnyecske. Ez a most geniális ötlet. ötlet. Rohat jó, de hát a faszom fog 10 eurót fizetni azért, hogy megvegyem. Na igen. Amígy, Na. Annyira még nem drága, mert egyébként 15-20 eurónyi kotpontért is olyan skinek vannak, hogy így hogy így ennyibe kerül, és így jól néz ki meg minden, de a felesen fog fizetni még pluszban ennyit a játékár fölött. Meg ugye én a paszt is megvettem, tehát így neked hát minden. Tudom, egyre több pénzt húznak ki a játékosok zsebéből ezek. Így van. Na, és akkor ez kapcsán, ami felmerült bennem, hogy azok a youtuberek és influencerek, akik ezt megszólják, és azt mondják, hogy a mikrotranszakció rossz dolog, hogyha ha keretek közé szorítod a tartalmat, exkluzív tartalmakat adsz pénzért, vagy, vagy valakinek idővel előbb adod oda, mint a többieknek, ez rohadt gáz, meg minden, és ehhez képest mindegy, minden másodiknál ott a Patreon rendszer, ahol mondjuk négy nappal előbb megnézheted azt a tartalmat, amit mások csak később, hogyha fizetsz, akkor vannak olyan tartalmak, amiket csak úgy nézhetsz meg, ha fizetsz, és például volt a twitch is, amit beszéltünk még a a felvétel előtt, hogy voltak már konkrétan olyan emberek, akik azt mondták, hogy nem fizetsz, akkor kinyomom a streamet, mert miért vagy itt, hogyha nem fizetsz. És hogy konkrétan ez a képmutatásnak a teteje, amikor szitsz egy olyan rendszert, amire te magad is felépített saját magadat, akkor inkább kussoljál, és akkor mondasz, hogy ja, hát mit az akció, hát az nem a legjobb dolog, de hát ez van, élni kell vele, valahogyan meg kell oldani a dolgokat, és értem, hogy mindenki pénzből él, csak akkor ne legyen az hogy ez olyan, mint hogyha én azt mondanám a szomszédra, hogy miért kérsz pénzt azért, amiért én is te köcsög. Körülbelül együtt. Tehát, ez de nagyjából ugyanez. A és ez, ez szerintem gáz. Igen, ott van a másik dolog, tehát a Twitch, meg minden ilyen Youtube, meg ilyen, ilyen platform onnan növi ki magát, ahogy a free-to-play játékok is működnek. Hogy a, ugye, mivel free-to-play kvázi ingyenes, behúz egy én? nagyobb tömeget, és ebből a tömegből egy bizonyos százalék támogatja annyival a játékot, amennyi már úgy eltartja, mondjuk így. Tehát így tud fölmaradni olyan free-to-play játék, ami tényleg játszható úgy, hogy azért, hogy te játszol, nem kell fizetned semmit. És tehát lényeg, még így kéne működni ennek az egész influencer tartalomgyártó közösségnek is, hogy, hogy adott tartalomgyártók azt mondja, hogy én játszok tartalmat, és ebből a a, nem tudom, nézőbázisból, vagy közösségből, vannak pár, akik azt mondják, hogy jó, én ezt szeretném támogatni, és kész. De hogy azt mondani, hogy ha nem fizetsz, akkor húzzál innen, az elég kétmutatás úgy, hogy azért tudtál, tudta magát kinőni, mert hogy mindenki érzette ingyen. Tehát ha egy bizonyos méretre most a, azt hiszem, a Dr. Disrespect is csinálta ezt, hogy, hogy megmondta, hogy jó, mondjuk, hogy annyiból euh, egy kicsit szofisztikáltabb volt, hogy azt mondta, hogy azt húzza innen, aki nem fizet, nem donétel, és adblockert használ. Tehát, hogy az adblocker, tehát ha nem az adblockert, akkor reklámokat kapsz, és kvázi azzal fizetsz, hogy azokat megnézed az ő tartalmáért. Tehát ez még így mondom, hogy oké, okay, mert agyában a rendszer is így működik. Most az más kérdés, hogy ezek a mai reklámok már mennyire pufátlanok tudnak lenni, tehát én mondjuk a Youtube-on kapcsoltam ki mostanában az adblockert, mert hogy ott úgyis prémiumban aztán ott úgy reklámok, de hogyha megnézel bármilyen oldalt annak nélkül, hát nagyon duró, hogy, hogy tele van. Igen. Mindenféle villogó, felugró, szírszarat borzasztó. Úgyhogy ez az adlokker dolog, ez, hát erről lehetne vitázni, hogy mennyire jó felség, meg nem jó felség, de nem tudom, oldják meg más, hogy ugye a tudta ez túlján... oldani ezzel a prémiummal, a twitch is van már, igazából Twitch Prime, ahol uh, ugyanúgy fel tudsz iratkozni. De nem is tudom, mekkora az összege. Azt hiszem, 5 euró. Azért fel kell, fel kell tartani ezeket az oldalakat. Tehát a, a, annak én is igazat adok, hogy ki azt mondja, hogy hát valahogy pénzt kell behúzni, mert különben nem tudnának működni. Én ezt Ugye értem, ez a, ez csak reklám része az egyik. De akkor ne fenyegessenek. Tehát, hogyha te nem küldesz pénzt, akkor, akkor nem nézheted azt, amit amúgy te szeretsz. Tehát, hogy miért? Tehát, hogyha ha ő magától nem akar neked adakozni, hanem csak néz, mert mondjuk. Úgy kedveli, amit csinálsz, de annyira mégse. Tehát ne állítsd ilyen döntés elé, mert ez nem fel. Így van. Most ez olyan, mintha azt mondanák, hogy ha nem veszik meg 100 millióan az új kodot, akkor nem lesz új kod, és kész. És akkor annak a 99 millió embernek, aki megvette és imádja, azzal, uh -huh. azzal ne cseszél ki azért, mert a másikak egy ilyen döntéshelyzetben nem a produktum mellett döntenek. Közben itt, itt írtam csetre, hogy azt hallotta valahol, hogy ha Adblockert használsz, akkor törölhetik a Google akkontodat. Nem tudom, hogy nem hallottam, meg nem tudom, hogy ezt megcsinálnák-e, hogyha tényleg... Elvileg Adblockert lehet detektelni. Ez nem olyan nagy valami. Viszont marha sok embert elveszíteni a YouTube. És ha azt ah, nézzük, igen. hogy a... Jó, ha aki Adblockert használ, az valamilyen szinten megkörülje a reklámokat. Bár nem tudod, ha én Adblockert kódolnék, én úgy csinálnám meg, hogy szerver oldalon minél kevesebb látszódjon abból, hogy én használok, és tehát kvázi letölteni a reklámokat, ami után nekem nem jelenik meg az oldalon. Uh -huh. És ezt mondjuk lehet úgy detektálni, hogy a weboldal még utána is nézegeti, hogy neked mi van az oldalon, milyen elemek jelennek meg. Tehát ezt, ezt úgy, mondjuk úgy, hogy valamilyen szinten hát detektálható is, meg nem is. <gül> Mert ha, ha direkt rámennek arra, hogy én megnézem, hogy te adblockert használsz, akkor megtudják, de hogyha nem nézik azt, hanem csak uh, azt nézik, hogy hány ember töltötte le a reklámokat, akkor viszont nem tudják észrevenni. És szerintem mondjuk a YouTube is bajba lehet, meg az összes ilyen hely, aki ilyen reklámokat használ, mert, mert szerintem arra sokan használnak a blokkert. Gondolom Dr. Disrespect sem azért kelt ki magából, hogy a költ használ, az duzani napi mert ott azért már jelentős számok lehetnek. Szerinti. Jó, de most jelentős számok, tehát hogy pont őt, nézik egy csomó, és fel van a kiratkoz rácsapban. Ja, Én ja. de... ja, már bőven megél abból, amennyit fizet. de, de keresik a Igen. Na most azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy 700 nézős azt mondja, hogy az adblokkert ne használd, vagy ilyesmi, mert hogy nekem az is bevétel, akkor azt hogy megértem, de most, akit 40-50 ezeren néznek, azt már ezt nem fogja nagyon megérezni. Persze, rossz, mert ugye mindig azt szokták mondani, uh -huh. hogy a. Úgyhogy a, a legjobban. A legjobban jó, hát, a, a, nagy számok alapján igen, de, de hogy de már eléldegélni el tud abból, ami van neki, de ugye mindig ezt mondani, hogy gazdag, az mindig gazdagabb akar lenni, és akinek van 10 milliója, az nem azt nézi, hogy van 10 millióm, hanem, hogy kell még egy millió, hogy 11 legyen, aztán 12, tehát igen. Ja, Anku is hogy ha nem lenne több tartalom, hogy ha, ha lenne több tartalom, mint reklám, akkor igen, használni, -e, de hát nem tudom. Az... Reklámok ekem... annyira régesítők, hogy ki, még kismértékbe is engem így. Igen. És a másik kedvencem, hogy, hogy amikor YouTube áttált erre, a, hogy, hogy 10 percesnek kell lenni egy videónak, mert mert, mert akkor van a legjobb reklámbevétel, meg akkor tudod a legtöbb úgy, úgy reklámot elhelyezni rajta, hogy ne túl, de azért legyen rajta rendesen, és akkor én, amikor már meglátok egy videót, hogy 10 perc, 7 másodperc, még nem is néztem a videót, azt se tudom miről szól, de már fölhúzott, meg, meg 10 perc, 5 másodperc, meg ilyen, meg, én már nem bírom. Ki van számolva, mi? Igen, és vannak olyan youtuberek Magyarországon is, meg külföldön is rengeteg, akik erre rámentek is. Ha nézed a videót, látod azt, hogy mik azok a részek, ahol ő ráhúzott, ott hagyta a smittet egy-két másodpercnél tovább, mert simán ki lehetne vágni azért, hogy tíz perc fölé menjen a videó, és ez szerintem undorító. Értem, hogy ki akarják játszani az izét, de akkor inkább csinálj egy 20 perces videót, amivel több munkát raksz, és abban rakasz bele még több reklámot, és lehet, hogy neked az időben nem ott fog lenni, de akkor is legalább belefektetél több munkát. És nem csak a pénzre mentél. Mert nézd, nagyon sok youtubernek a munkáját, mert maga az a reklám. Jó, hát ez meg a másik. Van, aki eleve olyan tartalmat tölt, hogy bemutat valamit, semmi hozzáadat tartalom nincs, csak az, hogy ő most azt a valamit, ott bemutatja, mert neki azért fizettek. És így nagyon sokan vannak ilyenek. És még azt is teleszúrk el reklámokkal. Igen. Most egy külföldi példa jutott eszembe erről, hogy nem tudom, hogy az mennyire jó megoldás, a Linus csinálja azt, hogy csinál egy tök érdekes videót, elkezd valamiről beszélni, és utána ja, és előtt eszembe, tudod, hogy valamilyen, így jön egy ilyen témakin, és akkor ma is szponzorunk, és akkor elmond egy ilyen, jó, nem olyan zavaró, tehát ilyen, tényleg ilyen 15-20 másodperces littet, hogy akkor jön a bevágás, hogy akkor ez, ez. De például eszen tudom, kevésbé idegesítő. És utána kanyar vissza a témára. Tehát nem amikor... is áthúrani, mert az angol kell nem. Mert benne kell, van, igen, Benne van de, a videóban, igen. De ez például szerintem kevésbé idegesítő, mint az, hogy megszakítják a videót folyamatosan, ráadásul ugyanazok a reklámok. Tehát, hogyha már látsz egy yeah. reklámot 20 20-szor, és amúgy van olyan reklám, meg olyan rendszer, ami már megkerülő az a blokkert, meg Például a kedvencem, amikor nézek ilyen cségóközvetítéseket, bajnokságot Magyarországról vagy külföldről, és amikor már 50-szer látom ugyanazt a székreklámot, akkor már a falat kaparom, hogy értem, hogy kell reklámoznod, meg tök jó, de de akkor ne csak azt az egy reklámot adjátok non-stop, hanem legyen valami más is, amit kitaláltok, mert, mert ez így már vicc nagyjából. Ja, ja. Én így a, tehát a reklámokat globálisan remélem, hogy egyszer elérte arra a szintre, hogy elfelejtik ezt a és nyomjuk minél többet, és akkor ma jó lesz. Az, az a durva, vagy működik. Tehát minél többször látsz valamit, hiába, hogy felcseszed magad, utána elmész, és mit tudom én, most tegyük fel pont ez a szék, hogy így nyomták neked ezerrel, és elmész, és még mennek kell egy széket, egy pont hasonló széket, akkor, akkor óvatatlan azt fogod megnézni, amit kurva sokszor láttál, mert, mert az már így beégett az agyadba, és lehet, hogy utálad, érted. De, de úgy látszik, hogy ez működik, mert mert többet tudnak eladni ezekből. Hát nem tudom, mondjuk én, én pont nem én vagyok a célközönségem, mert én ilyen szemétláda vagyok, és én azt a 200 széket akkor se venném meg, hogyha ütnének, hogyha nem veszem meg. Tehát, hogy ez nálam nem biztos, hogy beválna. De amúgy de tényleg egy kicsit valahogyan kitalálhatnák, hogy ez ne legyen ennyire a pofádba tolva, és ne legyen ennyire kellemetlen nézni. Köszönöm. És amúgy értem, hogy kellenek reklámok meg minden, mert, mert kell a reklám, mert fenn akarja magát tartani a de utálom ezt a szót, a content creator is, de akkor is valahogyan lehet kreatívan is reklámozni. Közben így a Slingsword channel hogy ott volt egy fazan, aki így felkelt a YouTube ellen jobban, hogy a youtube kell, hogy bánik a YouTube, és többször egy mondatban nem tudom ki mondani YouTube, szerintem. Hát azt mondták, hogy a YouTube az most kezd így elmenni másik irányba, tehát hogy már régebben is, de hogy hogy kezdj így mizni, meg így kihasználni a, a youtubereket. Régebben is volt erről szó, amikor ilyen különböző, ö, mik voltak azok, már nem is emlékszem, amikor ilyen partner lettél, és akkor cégekkel aláírást kötöttél, és ha az elején kötöttél aláírást, akkor tök jó szerződést kaptál, és akkor mindenki youtuber akart lenni, és te kaptál partnert, és akkor mondjuk, nem tudom, három videókét kaptál, 5 eurót most csak mondtam valamit. Mm. Tehát, hogy az meg már abszolút így nem, nem érte meg feltétlen. Az, az időközben átalakult, tehát eh, volt egy globális eh, ilyen fizetési rendszer a YouTube-nak, én úgy emlékszem, annak idején, és aztán átalakult ilyen régiósra, és hát pár magyar YouTuber is tök lelkes volt, még emlékszem annól, nem tudom, ide mondhatok-e neveket, de hát mégis miért ne mondhatnék, mert publikusan csinálták, anno a harcos csatorna volt, ott ugye van Siriusz, aki már elég régóta nyomja ezt a YouTube-os valamit, és már marha régóta követem. Kébi láttam felnőni a YouTube-on ezt a vicces. Már ilyen, ilyen régi ez a rendszer, meg az egész. És neki van egy haverja, akivel együtt csinálták ezt a, ezt a csatornát, és ott volt az, hogy akkor viszonylag egész jól elkezdett fizetni a YouTube, és úgy voltak, vagy, hogy akkor ők ketten ezt elkezdik komolyabban nyomni, és akkor így hát van egy kis pénzük belőle, és ez milyen tök jó lesz. És akkor itt az a szabályozás, hogy jó, akkor nézzük meg a régiókat, és hogy melyik régióban mennyire éri meg reklámozni dolgokat, mert ugye nem mindegy, hogy most valamit az usa reklámozol, vagy... Tehát, mindenhol más a, a piac értéke, a, a vásárló érték, és így kiderült, hogy Magyarországon elég alacsony, és ilyen nagyon-nagyon durván drasztikusan megvágták az összegeket, és ott, ott át is ment abból, hogy akkor, akkor mégsem éri meg nekik anyagilag komolyabb munkát belefektetni. Mert oké, okay, hogy Hogyha valaki szereti ezt csinálni, akkor, akkor ingyen is csinálja. De hát, hogyha tényleg komoly munkát akarsz belefektetni, akkor marha sok időt kell beletenned. meg az a szabon... szállt, mi, mi is csináljuk ezt a podcastet, és hát a, a szart azt össze lehet dobni gyorsan. Na hát, hogy... most igen, most, most pont a, a szarra akartam kitérni. Nem a podcast okay. kapcsán. Fel, felírom meg, milyen... felírom majd az adásból adásba, stumorz, hogy kitérünk Nem. a szarra. Tehát, hogyha ugye az emberi mentalitás az, hogyha valamiben pénz van, akkor próbálja a munkát minimalizálni, hogy, hogy ugyanannyi, vagy több pénzt keressen, kevesebb, vagy nagyjából ugyanannyi munkával. És nagyon sok youtuber, kicsit ilyen elkényelmesedő helyzetben volt szerintem, meg van is, hogy próbálnak, maximum profitot kiszedni, úgyhogy minimum az, amit beletesznek. Tehát nagyon sokan, én a mai napig meglepődöm, hogy a YouTube hogy hagyhat fel olyan videókat, amikor például valaki más videójára reagál, úgyhogy megfordítja a képet. És elmondja, hogy mi van azon a videón, amit már más valaki megcsinált. És ők ezeket, vannak ilyenek, akik ezeket gyártják non-stop, és van, hogy napi több videót kirak. De nem is ő csinálja, csak alámondja mondjuk. Vagy mondjuk lefordít az egy az külföldi videót. Olyan tartalom, ebben sok. Hát igen, igen. És hát az a baj, hogy, hogy ezt is telerakják reklámokkal, és ugye a YouTube ezt nem mérlegeli. Tehát én szerintem ezt kellene inkább mérlegelni, mint azt, hogy, hogy milyen régióban vagyunk. Ja, ja. Tehát az, hogy egy YouTube videó és egy YouTube videó rohadtul nem ugyanaz, és a belefektetett munka se ugyanaz. Jó, nem azt mondom, hogy amivel több a munka, az mindig jobb, vagy minőségi, mert ez nem így van. De akkor is ezt lehetne mérlegelni, hogy például az ilyeneket, akik csak leszedik, meg föltöltik, meg fordítva és alámondják, azokat például eltüntetni a francba. Ja, hát ezeket valahogy lehetne szűrni. Hát de nem szűrik, leszarják. Ezek a srácok is írják itt a cseten, hogy a full akarod csinálni, akkor azt ingyen nem lehet. Igen, hát valamiből kell pénz. Igen, tehát te minél több munkát belefektetsz valamibe, akkor akkor azt csak úgy tudod csinálni, hogyha mellette nem kell dolgoznod. Igen, ez nem az más munkát. Kell. Itthon egy nagyon jó példa Éjjelivakond, kit már többször szerintem emlegettem ebben a podcastban, hogy, hogy na, az ő munkái, azok tényleg minőségék, viszont nagyon ritkán. Hát de meg is Ezen látszik, meg a új a... hogy új hogy miért ritkán, igen. És az látszik, hogy marasokat dolgozik, meg. meg. Tehát abban abba van beló. Magát a játékokat ugye ő ilyen régebbi játékokkal játszik, ilyen, ilyen retro játékokkal. És hát azt végig felvenni, néha ugye azért technikai problémák. Játékok színjátékok képét nem olyan könnyű rögzíteni, és még ki tudja, hány dologban bele, bele lehet menni az ilyeneknél. És ugye neki ez csak ilyen, hát valamilyen szinten hobbi. Tehát hogy igaz, hogy sokat dolgozik veled, de, de a hobbija, És amikor ledolgozol nem tudom hány órát egy munkahely után, nem biztos, hogy még akarsz pluszban dolgozni. Marha sokat. Így van. Igen, közben kontrontról is írja, hogy elvileg abba hagyta. Hát. De igen. 3-4 hát videója van, ami nagyjából az ő ütelmében nem. ha nézed, akkor még másfél évig aktív lesz. Igen, igen, igen. igen. De igen, igen, hogy valószínűleg utána. De hogy utána nem van nem, nem, nagyon, nem Amúgy nem nem van én ezt sajnálom, mert, mert én nagyon szerettem a videó, de amúgy teljesen megértem. Tehát hogy. Igen. Az, az abszolút érthet, hogy miért cselekszik így, mert ő neki ebből nincs ennyi, ennyi bevétele. Pedig amúgy. Na. Nem is azért csinálná, tehát ő, ő rajta lenni, hogy hogy akkor is csinálja, ha amúgy egy forintja nincs belőle. Nem tudom egyébként a Youtube csatornája -e mennyire meg. Neki Patreon azt úgy tudom, hogy nincs. Nem is akart, szerintem. Meg nem is akart, meg eh, emlékszem, hogy volt olyan, hogy felmerült ilyen kérdezgetős, ilyen kérdezfelelek videó is, és ott is valahol felmerült, hogy lehet négyíteni egy ilyen Patreon oldalt, vagy valami, és ő ezzel úgy van, hogy eh, nem szeret emberektől pénzt behúzni, mert hogy. hogy is mondta, hogy nem. Mert akkor valamit adni kéne. Igen, Érte? tehát hogy Amit kényszert éresz Igen, tehát ott lenne egy ilyen kényszer, és akkor. holott pedig pont fordítva, szerintem, hogyha van egy ilyen patron és valaki támogat, akkor pont az van, hogy valamit már kapott tőle, és azért akkor valamit adni, hogy ezt, ezt, a, ezt támogassa. És szerintem mondjuk nála pont, pont lenne talán annyi támogató, mert, mert pont az a réteg nézi, jó, lehet, hogy nem 200 ezeren, meg mit tudom én mint a mostanén felkapott youtubereket, de hogy lehet, hogy pont az a léteg nézi, aki egyébként tudná is támogatni. Aki fizetőképes. Lehet, lehet, lehet, hogy a, nem tudom én, fú, most egy egyetlen felkapott youtubers, amit eszembe, akit mindegy, vegyük fel, hogy van 200 ezer, nézzük ebből a 200 ezernek a nem tudom, 80 százaléke, ilyen tizenéves, aki nem tud fizetni. Ó, nekem mennyi Te ilyen van, ami eszembe jut. Ilyen biztos, hogy, biztos, hogy sok van. Lehet, Nincs ez, ilyen, ki... dehogyis. <laughs> mindegy szóval nem. Ezzel szemleg az ő tartalom, hogy lehet, hogy egy teljesen más réteg nézi, akik meg szívesen támogatnák és tudnák is, és lehet, lehet, hogy jobban keresne vele, mint bárki más. Csak ez igaz, de nem akar ebbe az ilyen De hogyha ő így érzi, akkor neki nem fogod tudni megmagyarázni, mert ő így fogja érezni, hogy akkor tartozik valakinek. És amúgy emlékszem pont ezért is mondta a kérdezfelelek videóba valamelyikben, hogy játékokat se küldjenek. Mert hogy ha küldi, akkor örömmel fogadja minden, de, de nem akarja, hogy küldjenek. Hát, ja, ez van. Yeah. Mm -hmm. Ja, és amúgy itt, amit írna a cseten is, hogy, Nincs, nézem hogy, hogy aki megérdemelni a nézőket, meg a támogatást, az nem feltétlen kap annyit, és közben meg van a, a tucat legalja, vagy valami akkörül, ők meg eljeldekelnek végan. Én és is tőlük se sajnálom, mert hát, van, megtalálták azt a nézőközönséget, akiket szólakoztatnak, ez igaz amúgy, és én, én nem szoktam másoknak... Kik mi, hogy elmondjuk, hogy, hogy ki mivel fog. Ez igaz, ez teljesen így igaz, és amúgy én nem kívánok senkinek se rosszat, vagy hogy ne legyen jó neki, vagy ilyesmi. Van egy-két olyan ember, akinek a munkássága annyira felúsz. Hát az embert annyira megtoltad, hogy így... Nem Ittulog tudom. akkor Mindegy, mindegy. Tehát, hogy akinek a munkássága annyira felhúz, hogy azt kívánom, hogy egy darab szentet ne szedjen ki ebből, van egy-kettő ilyen, de ők tényleg a legalja, tehát, hogy ő, ő, ők nagyon durvák. De, de, amúgy is de lehet, ezeket is, is követed, a... tehát, hogy is, is nézed a tartalmat. Nem, nem követem, Nem, hanem ben vagyok egy olyan csoportba, ahol követik ezeket az embereket, és én, tudod. Azt Hát, ja, tehát, hogy tudok arról, hogy mik történnek, mert meg tudom nézni meg ilyenek, de, de ja, tehát, hogy őket inkább ilyen, tehát, hogy őket nézni olyan, mint, a, mint az agyhalál. Úgyhogy van a legalja, a YouTube-nak a legalja, teljesen. Meg a Twitch-nek is. És, de amúgy általában én nem kívánok senkinek se rosszat, meg nem is akarom, hogy rossz legyen meg minden. De, de sajnálom, amikor vannak ilyen, ilyen sztorik, amikor egy mindenki számára látható, a minőségi tartalmat szolgáló, vagy lerakó ember az asztalra, megszünteti a csatornáját, azért már nem tudja fenntartani, és, és mások meg ugyanezen a, az elve meg simán megoldják úgy, hogy a kisjerekek ellopják az anyukájának a bankkártyáját, vagy ilyesmi. Tehát, hogy, na. Ez a kétvéglecső. ez a két sokan nézik, és reklámokból vél Hát vagy az, igen. Mert olyan tartalmat, én nem tudom, a magyar, mindenhol egyébként ez van szerintem, nem csak Magyarországon, de Magyarországon, igen. főleg magyar YouTube-ot nézek meg. De itt vannak azok, akik akiket nézek és foglalkoznak valakikkel, akiket nem nézek, de mondják. Rengeteg csatorna van, aki olyan tartalommal foglalkozik, hogy így hát összegerebízi a szemetet a Youtube-on, mondjuk így. Valamilyen ezt a Dancsó is ezt csinálja, csak ő nagyon a trash megy rám. Ihan már a Dancsó is kicsit el, elment egy másik irányba. De most például van egy, van egy csatorna, a, van ez a hat lépés nevű csatorna, azt nem tudom, hogy követed-e. E, valamire émlik. Hát egy öt évvel ezelőtt kezdté, kezdték el pár ilyen éves srác csinálni. Ja, tudom, és... tudom, igen. igen, igen. Hát így mindenféle témából, de van, ahogy mindig azért sajozál ilyenek. <gül> Abban már szerencsére nagyjából kinőttek, de régen az az, azért sem volt, mint a minden videó, majdnem arról szól. Még annó a, szerintem a KimiTube-on csináltak egy ilyen videót, és akkor kezdtem el őket követni, mert ilyen, hát én értelmes dolgokról csinálnak videókat, meg a srác, aki tolja az a filmezésben nagyon benne van, tehát mondjuk úgy, hogy a minőséggel általában nem szokott probléma lenni, tehát a hang, a kép az eléggé jól össze van raka. és hát neki van egy olyan csatornája, amit ő egyedül nyom, és annak most, mostanában lett átnevezve, és az lett a egy fókuszcsoport, amilyen ilyen tök, tök jó név, és körülbelül az a tematika, hogy minden nap csinált videót és a Youtube felkapottakból valamit így fogott, és akkor azt mondta, hogy na most ez a ez a videó, ezt beszéljük ki, és irányosan elmondta, hogy mik a negatívumok szerintem, meg, hát ezekbe bemeröntem, hogy most mi is, hogy hát vannak, akik nagyon sok figyelmet kapnak, pedig hát amit csinálnak, az egy, az egy minősíthetetlen tartalom, és nem magáról a Youtube erről beszélt, hanem arról a videóról, amit csinált is. És nem kifejezetten szitta, hogy akkor ez ezért szar, meg azért szar. Persze elmondta, hogy neki mi nem tetszik, de utána elmondta, hogy mi lehetne javítani, hogy lehetne jobb. És tényleg, a felkapottakban vannak olyan videók, ahol szar a két, szar hang, és nincs tartalom. És így nagyon nem lehet érteni, hogy ezt most akkor miért nézi bárki. Vagy tényleg, vannak nagyon sokan szerintem, akik. Fiatalan így felkapottak lettek, lett ott mögöttük egy hatalmas is, mert lehet, hogy valamikor csináltak valami videót, ami még talán jó is volt, és így behúztak egy csomó embert. És most meg az van, hogy ezeket szeretnék folyamatosan kiszolgálni, olyan mennyiségű tartalommal, amiből már nekik jön be valami, de hogy nem tudnak minőségi tartalmat gyártani, és tényleg bekapcsolnak valami kamerát, valami szar mikrofonnal csinálnak valamit, fölmegy a 10 perces videó, amit te is mondtál, reklámokkal, és kész. A meg folytatjuk ugyanígy. Hát egy, egy csomó ilyen van. Na, erre a fókuszcsoportra feliratkoztam. Nézd meg, ne, nem tudom, hogy most mi a fene van, mert most feltettek a hat lépésre valami évadzárót, és látsz, felrakottam egy kicsit ilyen izé, mm. ilyen kicsit ilyen depressziós, hogy magával beszélget, ezt is csak összevágtam. Hogy, hogy így, hogy van -e ennek értelme, tudod, mert hogy. 20 ezer mm. feliratkozó, 5 év alatt, Jó, is. és a... Jó, de mondjuk a random, össze, és kicsit, kicsit ilyen félig mosolyog, mond, hogy hát egy, egy, egy, egy random Minecraft videó most két hét alatt összeszer 200 ezer iratkozó, tudod. <gül> <gül> és látszott, hogy ő is így ezzel, de hát remélem, ez a fókusz. Csoport ez menni fog, mert az egész, egész jó össze. Ez a hatlépés hát, is menni fog, úgyhogy tehát ez csak ilyen kis szarkasztikus, szerintem. Évat zárónak lett, nem a, nem a mindent lezárva. Igen, igen. <gül> Csak azért nyilvánvalóan az ember, hogy idősebb, így mindig az arra, hogy mit csinált, és mennyire érte meg. Igen. És hát nem biztos, hogy ez, a, ez az öt év youtuberkel is. Jó, majd, nyilván sok mindent tanul is az ember, hogyha ezt így tolja komolyabban. És a, meg a munkájához is szerez egy rutint, hogy ezeket megvágni. Én ezt egyébként nem is tudom elképzelni, hogy most ebben a fókusz be, elkezdte gyártani a napi videókat, hogy az basszus megvágni, ezt összerakni, ezt és minden nap. Tehát, hogy heti egyszer még csinál a munka mellett egy ilyen videót, az még, akinek rutinja van beleférni, minden nap, basszus. Hát menjünk. Hát levesz, jó, de hát, ezzel... hát ezért streamelsz, hogy ne kelljen vágni. Igen, én egy szar vagyok ezt, vagy én is tudok vágni egyébként. De, lehet, de hogy... én nem azt mondtam, hogy nem tudsz, csak nem akarsz. Én, igen. Nem, nem is. De a, a is jutok el, hogy meg akarjak tanulni. Tehát így ott van bennem, hogy tök jó, én így felnézek azokra, akik így profi vágnak videókat, meg hangolnak, fényelnek, mindent csinálnak, de hogy így én ennek nekiálljak, hát Pedig lehet, hogy egyébként szórakoztató ezt csinálni. Igen. Minden, de. És mindig elmondom, hogy ú, majd majd csinálok vágókat meg, meg játékteszteket, meg mit tudom én, és hát mindannyian tudjuk, hogy ez valószínűleg sose fog bekövetkezni, csak én még így mondogatom, hogy majd egyszer, vagy... Amúgy apró, hogy a akarsz, meg ilyen streameket, én mondani akartam, tehát most rájöttem, hogy mivel lehetsz olyan sikeres, hogy hihetetlen. Vagy Fortnite, de most az már kezd kimenni a divatból, vagy GTA 5 RP. Hát... Oh, az Mindenki azt hát most az a menő, azt kell csinálni gyorsan. Nem is. Amúgy annyira látszik, amikor... Mindet amikor valami... kell csinálni, ez a lényeg. Amikor Csinálsz valami egy új trendet, akkor abból teleszel a Ja, Igen, mindig trendet kell csinálni, de annyira látszik, hogy kik azok, akik meglovagolják a trendet. És, és amikor valamit felkapnak, így hirtelen azt megszállják, és orba szájba azt fogják nyomni. Most konkrétan egy-két emberre gondolok itt a Twitch-en vagy YouTube-on, hogy bejött ez a GTA 5 RP, elkezdtek egy-ketten RP-zni, és utána hirtelen így mindenki puffrár mozdult, amit amúgy nem értek, hogy miért. És például mondták annak idején, hogy ezt nagyon streamen is lehetne mert a Twitch-en, papíron nem streamelhetsz olyan játékot, amit nem vettél meg, vagy meghackkeltél, vagy ilyesmi, és ez meg konkrétan a GTA 5-nek valamilyen szinten a meghekkelése, hogy ezeket te mm -hmm. bele másolgatod meg minden. Ja, az, RP minden azt, az, az, az alap GTA-ban nem lehet játszani, hanem csak valami olyan, ne, mod, ami nem, nem, nem igen, nem igen az, A speciális program kell, ami egy külön honlapon regisztrálsz, mm -hmm. meg mindent, tehát hogy az nem úgy megy. Tehát az alap GTA 5 online nincs benne ez az rp de bárját, de a GTA 5 az legálisan moddolat. Tehát akkor ez nem egy olyan mod, ami, amit lehet használni, hanem hát gondolkodni. Hát lehet, mert nem vág ki a social club, de, de könyörgöm. A... Tehát úgy van megcsinálva az egész játék, hogy tehát azt mondták, hogy el kell, tehát ahhoz, hogy játszhas, el kell legyen indítva a Steam, meg a GTA 5-t, eredetiben uh -huh. persze kell az eredeti játék, igen, és a Steam. De nem is kell, hogy Steam-en legyen meg, de a steam futnia kell, mert a, a rendszer úgy érzékelő, hogy Steam-en és akkor utána kell másogatni, meg minden ilyesmi, úgyhogy. Mm. Jó, én eleve az ilyeneket nem nagyon szeretem, tehát hogy engem ez az RP-sel mozgo meg Tehát, hogy könyörgöm, megjövök a melóból, és utána elkezdem RP-zni, hogy én még fát vágok 20 percig. Tehát íratok a francba. Tehát, eh, én nem szívottam saját magamat ilyen ügyességekkel. Jó, Jó aki... átvák. Kár, kár Joker nincs itt ő RP-ben játszott, keveset tudna erről. Na, hát én, én. Én ezt inkább kihagyom. Tehát, hogy ez játszol ezt, akinek két anya van, de, na, de hogy. Na, de hogy innen lett, látsz, amikor annak idén bejött a Fortnite, és akkor mindenki boldog-boldogtan ráugrott a Fortnite-ra, és vannak azok a, az emberek, akiket meglátsz, hogy mivel játszik, és akkor már tudod, hogy ja, hát ezt azért játszol ezzel, mert ezt nézik, és ebben van a pénz, és hogy ő egy ilyen pénzies kis szemét. Jó, hát biztos szereti is valamilyen szinten, mert olyan tartalmat nem tudsz csinálni, amit nagyon utálsz, és azt nézik, mert hogy nem tudom, tehát, ha valaki amúgy szeretné szeretne játszani, nyilván benne van az, hogy lehet, hogy mással játszana éppen, hogyha nem néznék sokan, de nem, de nem is van ilyen, hogy Nem mondjuk én leszarom, hogy Nem, Ezt sose értettem. Tehát, hogy igen, hogy, hogy ez a normális, amit most mondasz. Hogy azzal játsz, amivel akarsz. Ne azzal játsz, amivel akarják. Mert ez hülyeség. Szerintem. Jó, de ha ez a kettő egybeesik, vagy mondjuk én is szeretem, hogyha itt vannak Twitch-en párral, és el tudunk dumálgatni játék közben, és ad hozzá. Tehát, Nekem is van azért, hogy valamivel azért ülök játszani, mert azt mások is szeretik, és akkor tök jó Ja, azt hittem, mert kell. Amikor én megvettem a cségót, és utálom a cségót, de ki kellett játszani a betülpest. Hát megvetted, kiszeded a pénzt maximum, ne ideges. Aj, ne, ezek a betülpestekkel már. Olyan, nem, lenni, nem a második, meg harmadik Hát nagyjából amúgy. És akkor <gül> emellett még vágjál fát az RP-be. Nem fér bele, nem fér <gül> bele. Oh, hát mondjuk tényleg lesz mafiózó is, ahogy írják, de hát akkor is. is ja. én fát akarok vágni? De eleve nem akarok fát vágni? Hát a valóságban már vágtam fát, kurva szar. <gül> Jó, de itt csak megnyomod a dupla aztán nem tudom. Meg nem sokkal nem jobb. <gül> amúgy. <De> állíten, mennyiben <gül> jobb. No Sky-ba, és odászl a szikla, mert azt lézer lézerfegyver. Jó, mondjuk azért lézerrel vágni fát, azért az menő. Tehát nem ezt nem valaki, ha megcsinálja a valóságban. Ezt is meg nem. lehet tudni, biztos. Mi a lézerrel fát vágni? Simán. Szerintem nem. Még a kocsikat is átvágnám lézerrel. Hát lézerrel bármit átvágsz, az tök menő. Hát gondol bele, lézer, lézer kardal, nem fénykarddal, mert ugye ez lézer, tehát lézerkarddal vágnád a sonkát húsvétra. Most Kovács Lézakkal Gyulát, aki ezzel dolgozik minden nap. <gül> nem biztos <gül> ennyire lehet. Ő meg alig várja, hát, hogy az ja, Alig várom, hogy, érik, hogy az érik az ERP-be fátal. Ó, Istenem. Szerintem, akinek a videojátékok, a munkája, azt is meg tudja onni. Régen mindenki tesztel akart lenni, emlékszem, és akkor volt egy cikk, még egy régi PC-guruban. Azonnak elég szar a munkájuk. Mert Igen, hogy sokat kell dolgozniuk vele, és rohadtul nem fizetni. És, és egy bugos szart. Tehát, hogy ott volt egy teszter, Csávó, aki a, a moróvintet tesztelte, még annak idején, és akkor mondta, hogy ez itt tök jó, meg minden, hogy azt hiszik, hogy mi csak játszunk. A ja, játékot várja. Ja, meg eleve betesda. Jó, mondjuk, az még egy másik betesda korszak Fija, volt. Tehát ahogy, ahogy nem volt olyan szar. A hát, teszterek mit csinálhatnak, vagy hát mi? jó? Hát kell bejönni, hogy előre. Ne, a Morrow, mint azért még tesztelve volt, na, az még nem volt egy ilyen bukhalmaz, az, az még egy másik korszak volt. És akkor mondta a Csávó, hogy ez itt tök jó, hogy mindenki azt hiszi, hogy ők játszanak, de amikor egy küldetést, ami bágos, 600-szor egymás után, különböző módokon végigcsinálni, csinálni, azért, hogy minden működik-e, nem bagol le össze valami, bármilyen tárgya, vagy ilyesmivel, és ezt letesztelni, és van, hogy egy-két hétig ugyanazt csinálja folyamat, az annyira azért nem élvezetes, és utána meg már attól nincs kedve mással játszani, mert már teljesen levágta az agyát. Ja, hát ez ilyen. A tesztelő dolog, annyira nem. Mi meg azt hittük, tudod, hogy a tesztelő hát minden játékot ingyen megkapsz, és akkor izé, oké, okay, oh. van benne van, egy-két hiba, de azért azt le lehet nyelni, mert úgy mellette játszogatsz. Hát, hát, nem, hát, hát nem, nem olyan, még olyan részeknél csinálod azokat a teszteket, amik még kb. nincsenek is kész. Így van. Tehát nagyjából ez a, ami mint a volt ez a Gothic remake demo-szerű. Tehát, hogy nagyjából ez tehát most az tök jó volt, meg minden, tehát az a két óra, amit beleöltem, az nekem tetszett, de hogyha most én nekem ezt 500-szor még végig kellene játszolom különböző módokon, akkor lehet, hogy a végére agyhalott lennék. Ja, Azt uti. Jó, van, is ahhoz képest, hogy nincsenek témáink... Ja, két órát beletettünk. Két órát azért beleraktunk, ilyen. Ja, amikor témák is vannak. Nem, akkor hamarabb ledaláljuk, ezt, megyünk a picsába, de Ja, tényleg is, utána még amit orosz ír, hogy tehát nem elég, hogy 500-szor lejátszad utána, ja, ezt igen. még le is kell írnod, hogy mondjuk a 437-nél nem arra jött a karakter, hanem megfallult a másik irányba, és belement a tengerbe. Tehát, jó. Ja, jó. Ezt inkább kihagynám. Mondjuk fejlesztőként azért tudom, hogy csak olyan hibát lehet javítani, amit, amit tudsz, hogy, hogy, hogy hibázik valami, mert nekem is van ilyen, hogy előjönnek hibák weboldalakon, amit így, én át, ezt, én annyira nem vagyok nagyon alapos tesztelő, mondjuk így. Megnézem a kódot, pár pár ilyen. Tessék, már beszélni se tudok. Ez a két óra kiemelt. Szóval a pár megoldást megnézek, amit tudom, hogy problémás lehet, tudod, más felhasználóval, izé, akármi. De, de hát előjönnek néha a hibák, hogy én sem gondoltam rá, és akkor így, hmm. ott így megjelenik egy hegőzenet, és izé, meg kell csinálni. Tehátok. De, nem ha... gondoltál még arra, hogy a Microsofthoz jelentkezel? De, Mert nem. oda szerintem ilyen embereket keresnek, akiknél csak úgy előjönnek a hibák, amiket nem tud javítani. <gül> <gül> jó, de én tudok javítani. Hibát, jó, hát akkor te de... nem lennél jó. Ja, akkor ha nem. megvan egy hiba, és kaptam róla egy visszajelzést, hogy hiba van, akkor van már egyszerűbb. Néha egyszerűbb a hibát javítani, mint detektálni. Persze, ez nem mindig van így. Na, akkor visszaszívtam. Tehát akkor a Microsoftnál nem lenne jó. Mert ott csak kreálják a hibákat, nem javítják. Ja. még mikóta sem mehetek? <gül> Kinéznének a többiek, hogy Aj, bejött ez a köcsög, és van megint azt, az, amit az elrontottunk, <gül> és majd nekünk meg majd többet kell dolgozni miatta. Mondjuk <gül> néha eszembe jut, hogy lehet, hogy le kéne a Microsoftot szúrni a shopjuk miatt, és mi egyet. Nézzétek, ilyen egy webshop, látjátok? Én webshopokat csinálok, és ez így működik. Kirapsz a fő oldalra dolgot, amit el akarsz átni. Ekkora poé lenne, amúgy ilyen 10 perc alatt összedobnál egy webshopot, és bemennél a Microsoft főhadiszálására megmutatni, hogy amúgy nézzétek, ezt most így a váróba dobtam össze, amíg vártam arra, hogy bejöhessék. Most amíg így beszélünk, elindítottam a Microsoft Store-t, és basszus, ugyanazok a cuccok vannak mindig kint a főoldalon. Kint van egy kurva, egy Windows Minecraft, nyilván abból sokat eladnak, de basszus, ez már nem egy mai játék, de nem létezik, hogy... Meg van egy leg, legnépszerűbb játékokra volt, ahol szintén ugyanazok a játékok végig, tehát, hogy és a Gears van már végre valamelyik? Sehol nincs. Ne, most komolyan? Top fizetős játékok, szintén itt a Minecraft, Forza Horizon, Úgyhogy azok a játékok vannak itt, amiket nem lehet máshol megkapni kb. Meg ezek benne vannak a passzba is. Csodálom, hogy a minecraft az pont nincs. Csodálom, hogy a Forza még nem jött a Steam-re. Amúgy. Hát azt szerintem már is fog. Hát lehet, majd max egy újabb forint. Hát régi az nem. Húzó cím, mondhatjuk így. <gül> Basszus. De hogy az Infinity Warfare az 21 ezer forint. Infinite, a Call of Duty Infinity Warfare. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így. Oké, okay, akkor görgessünk följebb, és bezárjuk. <gül> Azt ez lehet egy jó végszó is. Hogy be Tehát hogy, Igen, meg hogy bárki akar bármit csinál Microsoft szorba, inkább zárja Az a biztos. Jó, hát hogyha forzázni akarsz, akkor, akkor nyis akkor, meg. Akkor <laughs> meg, de ha annak vége, akkor... Most ahogy. nem vagyunk tudni, szokott Forza horizon ban játszani. Van ez a Battle Royale módja. Ja igen, azt látom. nagyon megtetsz neki. De ugye az ilyen jó pofa. Bár aztán csak versenyzel körbe-körbe, meg hát jobb autógy lesznek. hívni másokat. Aha, igen. Izé, igen. És így tök volt mutkó játszott, és így nem, elég hülyén van megcsinálva ez a kihívás dolog. Tehát, hogy merre és akkor a valamelyik, valamelyik kart kell benyomni. Nem, nem dedikált gombot, hanem ugye valamelyik ilyen pöcköd, Tehát mind a kettőt be is lehet nyomni, és akkor nem is tudom, vagy a jobbat, vagy a be kell nyomni, úgy tudsz mást. És így Mutko tőlem kérdezt, hogy, hogy kell, és ott tőlem ki mellette, és így ki hát azt kell megnyomni, kívott valakit, és így egészen azért úgy játszott, hogy ajá, elküldök mindenkitől, Isten, ajánnyi kapjunk el valakit, tudod. Jó <gül> tudni, vérszomjas lett. Mondjuk én nem is értem, hogy autós játékból csinálhattak, meg patírojátékot, ki működik. Tehát... Miért a harmadát is van, el tudom képzelni. Ah, ott mi úgy is lőhetik egymást. Nekem itt az nem tetszik, hogy úgy működik az, a, a verseny, meg az egymás kiejtése hogy oda valaki mellé, rányomsz, hogy akkor kihívod, vagy ő hív ki téged, és akkor valahol a pályára oda tesz egy pontot, hogy oda kell menni, és aki előbb odaír, az nyer. És ha te irányodba van, akkor az környebb persze. Igen, tehát ha te pont arra mész, arra gurultál, akkor nyertél, ha az ellenfél, akkor meg ő nyert. És ez ilyen... Jó, ha belegoldasz. már a játék az elején, hogy egy mert az összes Patler így működik, nem? nem, ott azért lövöldözni kell. Hát nem, mert ott a alap, végül a végül ázba, ahol nincs fegyver, és az ellenfélnek a szobájában megvan. Persze. Tehát, hogy ez jó mondjuk, tehát ez egy ilyen hülyeségmód, tehát ahhoz meg tök jó működik. Ahhoz képest, hogy csak így beletákolták, mert... Rőzőség és egész hamar játékot, viszonylag sokkal játszanak. Bár nem ilyen százfős lobbikot rak össze, hanem valami össze, valahány fősök. Ja, igen, igen, igen. igen. Fé, ahhoz de képest, hogy egy ilyen extra játékmód ahhoz képest nem rossz. Nem muszáj vele játszni? Jó, jó fizet pontokat, tehát elég sokat lehet benne farmolni. Az egész Forza Horizon 4-et elég jól igen. Nekem csak a baloldali de... közlekedés nem tetszik. De az egyik egy játszódik igen. igen, tehát emlékszem annak idején a Sleeping Dogs-ba is akárhányszor autós rész volt <laughs> Először mindig a másik sávba mentem, és utána, ja, amúgy megint fordítani kell, és akkor elmentem egy keresztüldésbe mondjuk balra, és akkor ott megint szembe mentem, és megint meg kellett szoknom. ez El, ha őszinte akkor lenni, nem mindig tartom a jogkész szabály autós játékokban, mert hát ott mész a hely van. Hát jó, de, a, de jó, ez igaz, hogy ott mész, ahol hely van, de a, hogyha abba az irányba mennek az autók a merette, akkor azokat könnyebben ki tudott kerülni, mert nem veled szembe jönnek. Ugye azok gyorsabban ez. odaérnek, érnek, és nincs annyi idő reagálni. Mik túl nagy forgalom nincs a Forza. Már itt de meg mindig szembe mentem, mert ugye úgy kaptam a nitro meg a pontokat, szóval. <gül> Látod, ennyi. Hol is. Na jó, viszont szerintem lassan ez a két óra lesz egy podcastnak nem is tudom, ki fogja ezt végighallgatni. Hát vagy hát csinálnánk azt, hogy félbevágjuk, és az egyik felét most jó. rakott fel a másikat, meg mondjuk két hát, hét múlva. Patreonosoknak kirakjuk a. a patrem, jó, igen. <gül> <gül> és egész idáig erről beszélgettünk, hogy ez ekkor egy hülyeség, meg minden, vagy ha nem egy hülyeség, de azért na nem fair, <gül> és akkor most meg mi is gyorsan bevezetjük. Hát, Kérakunk egy PayPal-t és ha arra küldenek pénzt, azoknak elküldjük a másikat. <gül> <gül> Személyesen postán pedáljunk. Mert a második felét teszik ingyen és a második felébe tesszük bele, tehát így most, most kell elővenni a bakát. Na jó, még, még a végén valaki komolyan vesz minket. Azt nem szabad megválni. Nem, az legyen. Egyébként a szarkazmust az most az internetre nagyon óvatosan kell közvetíteni, mert nem mindig jön át, és az attól is fog, hogy a másik ember, aki felé megy ez a dolog, hogy... hogy reagálja le. Néha én sem tudom egyébként az annyi hülyeséget. Gondolnak egyesek komolyan, meg hisznek el, hogy már én is néha nézek ilyen tök szarkotikusnak tűnő megértéseken, hogy ha, ez olyan most komolyan gondolta? Most aki elhitte, az komolyan elhitte, vagy csak ő is viccel? <gül> hát ez... Az a baj, ha nincs a... Ha nem mondja a mondat mögé azt, hogy kappa, akkor én is néha elbizonytaladom. Így van, így van. Ne te vigyázni kell a szarkozmossal. Így van. Legyen, legyen ez a mai napról végig hogy És senkinek ne küljetek mesztelen fotókat. És így itt hagyom. Hogy ide? ez ide? Nem tudom, ez egy bölcs tanás. Most a hát, szarkazmus meg. teljesen szépen Teljesen, nem tudom, műsorilegen tanácsot. Meg mossátok meg a gyümölcslevet, megisszátok. A gyümölcslevet. Ez Levet. Igen, a... Ilyes, igen. igen, szándékos a gyümölcslevet. Mondtad. Ja, jó. Míg annyi értámas legyen, mint amit. Okay. Na jó. Köszönjük a figyelmet mindenkinek, és hát te... majd, majd jövünk. <gül> Bejogkér ez is, hogy <gül> jöhet az Underlords? Ja, erre vártam, Vártok. hogy egész idáig. Tehát ezt ja, a két órát végig szenvedte, nagy nehezen is, hogy na végre Lords. Meglátjuk. Viszont most elköszönünk mindenkinek. Sziasztok! Játszatok sokat! Sziasztok!